Det ska vi säga här nu när jag har chansen det riktar sig till alla män och kvinnor i Sverige som kanske tror att man behöver vara rädd eller orolig för någonting som massmedia kan tänkas stå sig till med om man skulle sticka upp på något sätt. Det behöver man inte vara för att vad de än skriver och vad de än säger så är det alltid verkligheten här ute som kommer att hälla avgörande till slut. Och därför är det så att ingen man eller kvinna i Sverige som har ett gott hjärta och ett gott samvete behöver någonsin låta sig hundsas inte ens av pressen Du lyssnar på Radio Quibono där vi kritiserar media och vetenskap på ett sätt som du förmodligen aldrig hört det för. Det är åsikter och ståndpunkter som framförs i Radio Quibono ...delas inte nödvändigtvis av andra medlemmar i föreningen Qibon. Idag så är det måndagen den 20 februari 2023- och vi samlade jag, Martin, Patrik och så har vi bjudit in en gäst som idag är Karl Lundström. Välkommen Carl! Tack så mycket! Mm. Välkommen! Fantastiskt roligt att ha dig på tråden som vi kan säga här för <coughs> i, i denna ljudpodd som vi har. Ja, Ja precis. Och jag vet inte om alla lyssnare är familjära med dig så jag tänkte du kan väl dra en kort presentation vem du är och vad det är som är gjort... Det är lite kändis. Så varsågod. Ja, ja, ja, äh, <clears throat> jag blev blivit känd i bara med att jag hade ett äh, ett telebolag äh, som äh, sysslade med äh, datahallar hosting, och hosting. Äh, vi hade äh, The Pirate Bay äh, som kund. Och äh, jag var också delaktig i, i det som var tänkt att bli ett bolag, Pirate Bay. Och, och så blev så fattades det beslut om att det här skulle bli olagligt. Och då så, så tyckte jag att vi skulle ta och flytta det här till något land där det inte är olagligt. I och med att det är fortfarande faktiskt lagligt i de flesta länder. Men det tyckte vi inte Gottfried och och eh, Fredrik så att eh, blev vi blev kvar i Sverige och efter ett halvår så fick vi en stor rassia och eh, sedan en rättegång och vi åtalades för eh, att ha gjort det skyldiga till medhjälp mot brott medhjälp till brott mot upphovsrättslagen och eh, det renderade alla tre till eh, en liten tid i fängelset och till fantastiska skadestånd till de här bolagen som kände sig kränkta av detta då. Det var ju filmbolag och framförallt amerikanska. Fast även Bonnie var med på ett hörn där. Så att eh, sen dess så... <hör> jag skyddig. ja Det var ju, började ju med 40 miljoner kronor. Men eh, det är ju bra ränta på sånt där så att nu är det långt över 100 miljoner kronor. Eh, och eh, ja. Så att <skratt> jag hade kunnat hyra bil på många år för att jag inte kunnat ha ett sånt där kreditkort där. Man bokade och siffrorna kommer upp lite grann. För det ska man ha någon hyr bil. Eh, men i övrigt så har det väl inte varit så fruktansvärt. Och eh, ja. Sen så blev eh, jag satt där på. Eh, och Rikstelekom som vårt bolag hette så hade jag väl kanske lite för lite att göra så att jag <kör> engagerade mig lite grann i skattebetalarnas förening och, och, och ansåg att eh, den här föreningen borde ägna sig åt eh, problemen i storleksordning. Och eh, det ville de inte. Så att då så eh, tyckte jag... Eh, jag tror en majoritet av föreningens medlemmar att vi skulle ta och flyt, byta styrelsen till en vettig styrelse som inte ägdes av eh, socialdemokraterna som det var på den tiden. Och vi gjorde misstaget att tro att moderater skulle vara bättre. Det visade sig inte vara fallet alls. Sverigedemokraterna försökte hjälpa oss lite grann där. men Och det var en ganska jämn årstämma faktiskt. Men eh, du hade de här kräken hyrde tåg från Stockholm, när stämman var i Malmö Med, med en troubadur och, och alla slags ungdomsförbund var med där Och de hade ju fått snabb medlemskap Så att de lyckades med, med, med lite majoritet behålla sin styrelse då Och invandringen tog, kostnaderna för invandringen sig inte upp och den, här, den här föreningen, alltså Skattebetalarnas förening, den är, har ju förfallit till total eh, ointresse. De har inte gjort någonting. Det är en, eh, det är en organisation för att sälja eh, ja, försäkringslösningar och eh, vilda försäkringar och sådana där saker. Det, det har inte hänt mycket mer, men eh, det, det blir väl lite känt för också. Sen har jag ju eh, under alla år hjälpt. Jag, jag har ju alltid varit ganska välförsedd med pengar i och med att min, min farfar startade Vasabröd och min far drev det där vidare mycket bra. Så dog han när jag var tretton år gammal och eh, sen blev det lite snurrigt. Och det, blev, det slutade med att vi, jag och mina fyra syskon vi sålde det här bolaget eh, vilket eh, innebar att jag fick mer pengar än jag behövde och då har jag då hjälpt till med olika eh, ja nationella och saker som jag tyckte var nyttigt för Sverige. Jag betalade inte så mycket skatt som alltså jag flyttade ut i samband med att, jag, att vi sålde mina aktier då. Och då tyckte jag att då skulle jag kunna göra min plikt mot landet på det sättet istället. Och det har ju inte lett till något särskilt mycket, men jag vet ju inte. Det ju, Sverigedemokraterna kanske hade varit lite försenade om de inte hade fått hjälpa mig, men jag tror inte det spelade någon större roll. Eh, nu för tiden så eh, så har jag engagerat mig igen ganska intensivt med eh, något som heter Frihetsnytt. Där jag skriver en artikel eh, som publiceras varje morgon klockan sju. Och eh, jag har stöttat dem också naturligtvis. Vi har även den här eh, Svenska bok- och mediamässan som eh, växer varje år. Som ni säkert kommer att bevisa när, när det är dags igen. Uh, ja, det är jätteintressant. Uh, och uh, ja, det här med, med uh, politik och, och, och demokrati och, och sådana här, ja, vad ska man säga, mer intresseföreningar då, som den här skattebetalarens förening och sådär. Mm. Uh, och det är ju någonting som vi har belyst i den här podden då det är ju det att eh, jag menar, det finns ett uttryck som man egentligen bara kan säga på engelska då med ett, eh, the left wing and the right wing is attached to the same bird of prey det vill mm. säga de här politiska färgerna har inte så stor betydelse utan hela systemet är kontrollerat så att om svensken eller för all del något annat land heller blir irriterad på den sittande regeringen och röstar bort den så förefaller det inte bli så stor skillnad. Är det en erfarenhet som du också har Carl kan hålla med om eller hur, hur ser du på det här med demokrati och politik? Hur fungerar det idag egentligen? Jag skulle påstå att det inte fungerar eh, särskilt bra. Nej och jag håller också med om detta som du säger om de politiska affärerna då, jag tror att hälften av dem som är på den här bokmässan som är ju ganska politisk egentligen. de är ju från vänstern men de är ju från den riktiga vänstern den gamla vänstern den som faktiskt företrädde arbetarklassen men den, det som nu kallas för vänster det har ju ingenting med, med arbetarklassen nu överhuvudtaget och det här med den där högern som ska vi säga, kanske Sverige, ja, Sverigedemokraterna Moderaterna och Kristdemokraterna ska föreställa förvaltare av det är ju inte heller någonting som som liknar det som, som fanns på när jag var liten, när jag först blev intresserad av politik, det var jag ganska direkt års alltså, tolvårsåldern det är, det, är liksom inte, det är inte mycket kvar av det där. Man, man har lyckats så få bort personligheterna ur politiken. Mm. Utan personligheter blir det ingenting. För då, då är det alltid någon annan som bestämmer ändå. Det är bara ansikten som byts ut. Ja, nej precis. Och jag tänker på det. Känner du till en herre som heter eller heter Elof Eriksson? Nej. Han gav ut en tidning som heter Nationen på kring 20-talet, 1920-talet då. Ja. Och ja. vi har och det är väl, ja, det är Martin som har hittat och, och fått fram det här. Och han har ju skrivit väldigt mycket intressanta saker om den korruption och de problem som fanns i Sverige på 20-talet då. Mm. Och, man kan ju se då, om man liksom tar de här sakerna som man pratar om hur liksom, ja, politiken och, och demokratin fungerar och så där, va? så kan man. Ja, man kan flytta det hundra år framåt i tiden och det, det stämmer precis lika bra idag om man säger så. Ja, jag visst. Men det är det, det, det inte så väldigt mycket som ändrats sen. Ja. Sedan, eh, sedan kungarna blev bortplockade. Nej. Ja, men det är ju en, det är en stor sak som jag tänker på som verkligen har ändrat så det har ju du kan man väl säga varit en, en, en del i och det är ju det här med, med internet och eh, ja, för att använda ett väldigt förvanskat uttryck då som det är idag men demokratiseringen av eh, information och kunskap för att nu har ju plötsligt väldigt många människor i alla fall möjligheten det är ju inte alla som gör det utan eh, Ja, de flesta tittar på katter och Netflix och fotboll. Men man har möjlighet att göra... alltså Fler och fler människor, så att vanligt folk, har möjlighet att göra en, en research och, och, och granska saker på ett sätt som, som ju egentligen inte varit möjligt tidigare. Va? Man har liksom inte haft de förutsättningarna. Då får man vara ekonomiskt oroende och sitta i bibliotekens arkiv. Liksom. Eller det fick man göra... Om man skulle göra något liknande för, för 20-30 år sedan. Så det är väl en stor eh, förändring och kanske en, en, ja, en stor möjlighet eh, att... Eh... Absolut. Mm. Nej, alltså, det, det, fanns ju, det fanns ju på fram till 70-talet tror jag det så kallade boulevard-tidningar som, som såldes eh, från man till man på, på, på gatan där, där det kom upp saker som inte skulle komma upp. Och lagen till dem, till dem äh, försvann så, äh, så kom ju det här med internet och sociala medier. Och det, det var nog ett väldigt sträck i räkningen för äh, de som ville ha lugn och rod uppe i, i, i toppen på det hela. Äh, sen så får vi ju se jag kan väl äh, säga som Klaus Schwab att det här är ett äh, window of opportunity att vi har Internet som är ändå väldigt fritt Och eh, Jag påminna om att eh, Vilda Västern, det var också väldigt fritt och Kanske lite för fritt eh, Men det tog inte jävla många år Innan eh, det blev ordning och reda på det också Det, det kommer att bli samma sak här Med Deep Packet Inspection Och eh, alla som har En, en utsmyckade talarstol och, och stora sponsor bakom sig de är ju noga med att påpeka att det kan ju inte vara hur fritt som helst på internet det, inte. det, får, inte vara, det får ju någon mått att få det vara mm. och det, det kommer det att bli också så att eh, jag tror att eh, det är, det är hö, hög tid att använda internet medan det fortfarande är så fritt som det är där. Mm. Ja, men det kan jag hålla med. Men sen så är det också så att, ja, vad finns det för uttryck? När väl katten är ute ur lådan eller tankrämen är ute ur tuben mm. så är det svårt att få, ta, ta, få tillbaka den igen, va? Och jag menar, det som, det som jag tänker som har hänt under 1900-talet och, och jag det har väl hänt i andra tider också historien upprepar sig liksom, du går i cykel. men, men alltså, man har ju haft en, en, man har ju tagit och haft en väldig kontroll över både utbildning och information då. vad människor har tillgång till det har varit ett, ett kontrollerat massmedia det har varit bibliotek som har vissa böcker i hyllorna men absolut inte andra och det har varit en skola som har lärt oss vissa saker om historien som vi ser väldigt stor anledning och ifrågasätta när vi börjar undersöka det själva, mm. eh, och så vidare. Va? Men och, och, och det här, liksom på något sätt, så har, har ju det här byggt på och byggt på, va? och liksom när, när det har börjat krackelera, liksom, ja, men då har man slängt på lite mer cement. Liksom. Men det finns ju mm. några sådana uttryck att om du. Om du begraver sanningen så växer den sig starkare och när den till slut bryter igenom ytan så sköljer den överallt i sitt väg va. Och ja, om man vill vara lite naivt och optimistiskt så kanske man kan hoppas att vi är på väg mot något sånt nu. Eller att, för att jag menar även om de stänger ner, ja och det är väldigt svårt va, det är ju lite sådär, det är ju som att slåss mot rök va. Jag menar, visst, du kan, du kan stänga ner, du kan göra internet kontrollerat och du kan liksom trakassera och, och bötfälla människor som, som säger fel saker mm. eller sådär. Men, men det är ju ingen långsiktig strategi liksom. Eller vad, vad tänker du? Och, ja, jag vad... visst. Alla, alla eliter har ju sin, sin blomning och sin, sin undergång så att... Det är klart att, och ja, det här med det som du säger om likriktning med, ska vi säga, med, med kristendomen och skolan och, och flaggviftandet med nationalismen och alltihopa det, det gick ju folk med på eftersom de hade förtroende för att det här var någonting som var välmenat. Kungarna och, och, och, och Per Albin Hansson och alla sådana sådana härskare som vi har haft, de har, de har haft folkets förtroende, de har förtjänat folkets förtroende. De har haft folkets respekt, och inte respekt i den, den meningen som man har i, i våra utsatta områden, att man är rädd för folk, utan man faktiskt respekterar dem och de har förtjänat den respekten. Och därför så gick man med på att låta sig styras i vissa Riktningar eftersom man litade på Att här, de här personligheterna Som vi hade som, som, som ledare för i världen De, de ville oss väl och de, de visste nog Vad de gjorde Och, det, och i slutet av en, en Elits Skulle säga Utveckling Så, så krakulerar det där Och, och den, den, denna eliten På nytt föds Inte och den blir infiltrerad av parasiter som inte alls vill det som sägs vilja och som, som ljuger så uppenbart och, och så, så, så, så bakvänt så att det blir uppenbart för folk att det här är inte, det är inte vad det påstås. Det finns ingen som tror på det och när ingen tror på det så är det ju bara en tidsfråga innan det faller på något sätt som du säger Mm. Jag vet inte riktigt hur det kommer att falla Men det, jag skulle inte tro att det har några större framtidsutsikter eh, Och det visar ju sig också i de här bombastiska påståendena Från till exempel Klaus Schwab Som är för närvarande är den, den största globala kulturledaren när han, när han gör fullständiga felprognoser hela tiden och, och, och säger att If not everybody gets vaccinated Nobody is safe Och då ska man bara se Man bara två, tolv månader senare Att inte jävla ord är sant Jag har när jag säger Något minne har ju folk ändå mm. det, här, det här roliga kriget Som de håller på med just nu Det är Ena de som säger om På samma möte, på samma möte i München så säger den ena att eh, Ryssland har inte en scheiss <laughs> Och sen så säger den andra att Vi har inga vapen kvar och Vi hinner inte producera I samma <laughs> takt som Ukrainarna behöver avfyra det, eh, och det, det, det Alla eh, alla känner sig tvungna och lalla med Men eh, det är ju inte något helhjärtat stöd från allmänheten för, för de här spektaklen. Och det, är, det ska bli roligt att se vad som händer de närmsta 5-6 åren med det här. Mm. Mm. Det här med demokratiska systemet som Patrik tog upp där innan så har vi haft Elof Eriksson gjort lite analyser av hans texter och han var inne på att demokratin redan från början var korrupt. Det vill säga även de ledarna på 2030-40-talet egentligen inte var för vårt bästa. Även om, om i landet så blev det, tek, det blev tekniska innovationer så att folk fick väl bättre materiellt sett. Men samtidigt så har man ju även under de här åren implementerat den här socialistiska staten som vi har nu när folkets sätter sin tilltro till staten istället för att lösa problemen lokalt på egen hand att man, man hjälpte sina grannar om de hade lite svårt och så det Hela, hela det har ju, har ju staten tagit över så man lämnar över all det här tryggheten till staten och det är ju därför vi sitter i den sitsen vi gör idag för att uh, vi, är ju, vi är ju totalt beroende av det här systemet att maten ska komma till ICA vi, det är ju inte särskilt många som som odlar uh, vad de behöver själva idag tänker jag det välstånd, den ekonomiska välståndsutvecklingen välståndens har väl inte någonting med med eh, att göra eller har den det? Alltså det är det, det som skapar ekonomisk utveckling. Det är ju, det är ju effektiviseringsvinsten. Våra ingenjörer skapar en effektiviseringsvinst på säkert 10% eller kanske 20% varenda år. Och det enda politikerna gör det är ju att de fördelar den, eller för ja, förstör den, eller skänker bort den mm. till olika sätt. ganska medvetet. Ja, det var så, så, det var så man sålde in det från början av industrialiseringen, att... Nu kan de här maskinerna göra arbetarnas jobb så därför kommer ni få mycket mer ledighet och mer pengar över på kontot men det har ju aldrig blivit så riktigt att, att gemena man har mer pengar att röra sig med eh, kontra den effektivisering som har skett för att nu borde vi ju alla ligga på stranden och ha det gött och, och kanske jobba några timmar varje dag och, och kunna få ihop vårt eleverna men Idag, till skillnad från då, så är ju de flesta belånade uppe över takknocken och ävger knappt någonting själva. Vilket man kunde göra då, trots att det inte var eh, så effektiviserat som det är idag. Så att det är ju någon, någonstans tar ju den här effektivitetsvinsten vägen. Och eh, det är ju inte till vår fördel, utan vi blir ju snarare mer och mer beroende av systemet. Till följd av eff effektiviseringen. Ja, till följd av effektiviseringen. Ja alltså, ja, den härskande organisationen, eller den, den, ska vi säga, den politiska klassen är ju en organisation som har sitt eget liv och som arbetar för sig själv Det gör alla organisationer Och när de blir permanent placerade där så, så arbetar de mycket, väldigt effektiv för sig själva och, och genomför sådana här åtgärder som att göra invagga folk i sånt här mammastatens samhälle. Men det, det minskar ju, det minskar naturligtvis, människornas värdighet och myndighet. Och, och, och, men det tar ju det, det om gör ju inte effektiviseringen. Alltså, folk fick ju fram till, alltså, fram till ska vi säga. 70-talet i alla fall varje år en bra mycket högre levnadsstandard varje år, alltså det gick ju bara bättre och bättre alltså jag med, i Filipstad där varje gång det kom en ny modell på Volvo så köpte folk den alltså det var även arbetarna och ungdomarna, de körde ju kring Pontiac, GTO och, och, och sånt där, va? tills dess att de gifte sig och Nej, men effektiviseringsvinster, alltså, vi, vi, vi, alltså folket skapar hela tiden mer levnadsstandard medan den här amöban som, som den permanenta staten som, som sitter ovanpå den gör sitt bästa för att få bort, åtminstone inte levnadsstandarden kanske men självständigheten hos den, den västerländska familjen i och med att självständiga människor är det ju besvärliga människor om man vill ha en evig makt. Och vad gäller det som du säger om demokratin, så ser jag inte någonting som helst samband med detta. Eh, Tyskland skapades ju som land 1870. Och den tiden fram till första världskriget var en fantastisk ekonomisk tid för Tyskland. Det gick så jäkla bra för dem. Så att engelsmännen var tvungna att hitta på något sätt att få igång ett krig. Och det var ju ingen demokrati på den tiden. Det var väldigt frihetligt för den här kejsaren. Han la ju sig inte i vad folk sa gjorde och gjorde åt. Och hur de värmde sina, sina hus. Som de här härskarna gör just nu. Det var ett väldigt fritt samhälle. Och. Ja, det nationalsocialistiska Tyskland var ju inte heller säkert demokratiskt Det var ju motsatsen till demokratiskt Men det gick ju väldigt bra Ekonomiskt eh, Det finns mer För exempel Japan det, det var väl i och för sig demokratiskt Efter andra världskriget Men eh, hur demokratiskt var egentligen Bara ett parti eh, Sovjetunionen har ett dåligt rykte Men eh, man skulle komma ihåg Var de började Ekonomiskt det är inte så illa pinkat så långt som de kom till dem med med, med rächnen då. Sen är man naturligtvis i kapitalismen eller den fria marknadsekonomin betydligt bättre. men tror inte demokratin som sådan ger, ger några, några ekonomiska fördelar. Det det, det, det är fina med demokratin det är att det ger ju människorna en värdighet. Att det spelar någon roll vad de tycker, vad de vet och hur de agerar. Att någon bryr sig om vad de säger. Det är det som är den stora fina skillnaden med demokrati. Att man, man har en betydelse. Men då, då tänker jag att om det, jag menar, det är ju idén bakom demokratin. Och den är ju väldigt, den är väldigt fin. liksom att vi, vi ska aldrig ha någonting att säga till dem. Ja. Men om det visar sig då att, att eh, demokratin och att, att lägga sin röst eh, är som att eh, posta en önskelista till tomtarna. Det, det har ingen betydelse vad vi röstar på. Då, då har vi ju ett, då har vi ett problem, tycker jag. För att då har vi ju liksom ett, ett begrepp som eh, demokrati då. Men som i sin realitet är fullständigt förfalskat att det tillsammans med ett kontrollerat en kontrollerad eh, eh, utbildning, media, politik, monetärt system, vetenskap upprätthåller en täckt diktatur då. Och, men, och problemet med den diktaturen också, det är ju det också att då, då ser vi ju aldrig eh, diktatorn eller ja, de dispoterna eller vad vi ska kalla dem då. De har alltid de här lagren framför sig och vi kan aldrig se dem. Va? Men jag menar, det är nästan schysstare med en riktig diktator då va? för att han, han står i alla fall... För det som händer då. Eller liksom i, men det, det här och, och, och det är väl liksom det jag tycker och kommer fram till. att Det, det är liksom det här systemet vi har, inte bara i Sverige. utan ja, men Det här är ju ett, ett eh, internationellt system. Liksom, alla de här liksom, demokratierna och sådär. Det är liksom satelliter i ett, eh, i ett imperium som inte på något sätt... Eh, Nå något folk har ett inflytande i va? Nej, nej. Och sen också ja, för, Förlåt S säg. Nej, nej det är det, demokrati det, Den demokrati vi har idag Den är ju inte själv namnet. Verkligen inte det är, helt, det är ett helt annat system Det är en, det är en oligarki och, och det är ju inte äh, Wallenberg Som är oligarken här Utan det är på Global nivå Det är ju Blackrock, Vanguard Uh, Svab och uh, jag antar att i bakgrunden har vi rådskild men det, det, det kan ju inte vara så enormt koordinerat som det är om det inte är någon som sitter längst upp och säger till vad, det ska, vad, vad som gäller i år. När Svab verkar inte särskilt begåvad men, uh, men det, det finns, han, han har några bakom sig som säger åt honom vad, vad det är som ska hända och sen så, så händer det. Och det, det, det är ju inte så att att folk i mönn och har, har, har krävt De här sakerna som plötsligt händer Hela jävla världen samtidigt Som ingen gillar mm. Så att nej, nej, alltså Demokratins tiden den, den Den måste Demokrati skulle vi ju kunna bygga upp igen Det är ju demokrati är Någonting som vi, som vi kan ha som ett mål Vi ska ju inte låtsas att vi har det nu vet du? Nej. Till och med Schweiz är ju är ett, Schweiz är väl, det kan man väl påstå är demokrati fortfarande i och med att där kan folket fortfarande begära bindande folkomröstningar och det är ju därför som Schweiz är kanske 50 år efter oss andra i förstörelsen av, av samhället men eh, även där så har de ju börjat att helt enkelt strunta i folkomröstningsresultatet. politikerna har inte längre respekt för sin egen konstitution och de intrigerar för att få in eh, ja, EU över sig själva för att kunna ja, på samma sätt som svenska politiker pekar på dem när, när folk pekar på EU när, någon, när folk är missnöjda med dumheter och alla det. är har EU sagt till oss att vi måste göra så här. Va? Så att det är men, men alltså den, den svenska demokratin den har ju faktiskt fungerat i 700 år. Det är tre gånger längre än den amerikanska. Så jag tycker inte att någon ska säga att, demokrati är med, att det inte går. Det, det, det gör det. Alltså. Mm. Demokrati kräver ju en upplyst befolkning som är korrekt informerad och som vill rösta för sitt och sina medmänniskor och efterkommandes bästa. Men den media vi har idag till exempel, av ja, vår podd har ju tagit avstånd ur 9-11 till exempel som är ju en stor världskändelse som väldigt många olika åsikter om. Det finns ju läger som tror på den officiella versionen, det är ju majoriteten. Sen så finns det ju de som inte tror på den officiella versionen men tror på någon av de här andra teorierna som läggs fram framför oss. Medan då om man går till vårt läge då så, är, så har ju vi. Tittat på bild- och videomaterialet från den här händelsen och även många andra världskändelser, stora världshändelser och kunnat konstatera att det finns allt för mycket oegentligheter i det för att det i huvudsak ska kunna gå till så som det har visats på tv. Och har man då ett sådant maktmedel att man kan indoktrinera större delen av världens befolkning att tro på mm. någonting där så kommer ju de sen då ta beslut om de till exempel då ska få rösta baserat på. Den här händelsen som de tror är en eh, sann händelse. Eh, så att då blir det ju den här demokratin. Då blir ju inte så. Eh, det kan ju, kan ju inte bli så bra. Utifrån den utgångspunkten. Utan då måste man ju börja med. Med alla de här andra bitarna också. Att få en korrekt vetenskap. En media som rapporterar sammanstenligt. Eh, skola som lär barn vad som är rätt och riktigt. Och kanske lär dem att tänka själva. Istället för att tänka som systemet vill att de ska tänka. Mm. Uh, vad har du för tankar kring det? Ja det är ju riktigt alltså, det, det, det är ju inte demokrati Om man inte får reda på Grundfakta kring detta alltså, Det som man ska rösta om Det är ju inte demokrati Om man, man får reda på att uh, Sju partier är, är, är, är jättesnälla Och sen för ett som är jättestykt. Eller nu är det väl åtta Så uh, det, är ju, det, det, det är ju inte det är, ju inte meningen, det är ju inte meningen att folk ska bestämma när, när, när de, här, de finansiella krafterna anstränger sig så mycket för att få ett mediamonopol, och det har de ju nu. Det är ju inte SVT som är monopolet, utan det är ju SVT plus Schipsted, Bonnier och eh, alla andra och eh, det finns ju ingen, ett företag som andre pressen, det lär ju vara en, ett, ett privat företag, men det vet ju då att om de skulle sticka upp mot det här så skulle de inte ha några annonser. För då så skulle den, den, den här eliten se till att inget företag skulle annonsera i den här tidningen längre. Och då, då, då är det slut för dem. Så att ähm, <hör> det hela är ju ähm, det, det, jag har ju gått från, från att bekymra med mest om invandringen till, till, till, till och sen så många har ju kommit in via det här med vaccineringen och alltihopa va? och sen så andra via det här med krigspolitik och något och så vidare men alltihop hänger faktiskt ihop för att det finns ju det, finns, det, det, det, det, är, ju, det är ju lätt att se kausaliteten när när, när, när allting är uppenbart samordnat och eh, när de till och med själva säger i den här finansiella eliten att allt ska bli så som vi vill och så blir det så som de vill och ganska knäppa grejer blir det som ju inte, ingen normal människa vill ha som exempelvis kvotering av eh, styrelsepersoner i, i företag där det, det, det kraschar ju aktieägarna sina egna pengar genom att eh, sitta och, och, och säga ja till att mindre kompetenta personer ska leda företaget där de har satsat sina pengar det är så rubbat så att eh, det, och, det, och det är makt i sig att tvinga folk att säga och göra saker som de inte vill bara tvinga människor att sluta använda ord eller börja använda nya ord det är en enorm maktdemonstration en en, en, en, en, en, en, en, ja, det en det är en makt demonstration det är en makt en psykologisk makt över människorna att uh, tvinga, tvinga folk till, till överhuvudtaget till någonting Vaccinerna alltså, den här är ju en fantastisk maktdemonstration och, och, och det, det, det, det här med 9-11 som ni nämnde här tidigare Det är ett fantastiskt exempel där, där journalister som vet bättre För att inte förlora sin trovärdighet Så måste de låtsas att de tror på någonting Som de inte tror på Alltså de vet inte stämmer Och 9-11 är ju inte det enda exemplet på detta På, på, på att man man, inte man, inte vi, men eh, normist har blivit så jävla uppträngda i så många hörn att de är tvungna att tala ett, eh, ett barnspråk, de är tvungna att, att, att, att låtsas eh, upprepa trosatser som de inte alls tror på och, och detta är ju en, en enorm framgång för, för de här förtryckarna alltså, det är ju liksom som så att ju galnare deras Trosatser är Desto Desto bättre är det För dem För att desto mer förnedrar De undersåtarna Som inte opponerar sig Mot trosatserna Och det här Är ju en tillvänjning en, en, Det sägs så om, om, om Politiker då att Man gör karriär i ett politiskt parti Genom att sitta Och säga ja till saker från med moderat skolungdom som jag ju lämnade när jag var med i ungefär ett halvår eftersom man så att det vad är det här enprocentsmålet frågade jag. Och det är att vi ska se till att göra av med så här mycket pengar på den här, här urhjälpvaroran. Uh så man frågade, hur, hur, hur kan man vilja göra av med ett visst antal pengar man vill väl kommer någonting i andra änden? Det är väl det man ska har som mål och man ska ha några mål. Så att, då sa man att ja, det har du ju rätt i, men nu säger vi så i alla fall. Det, det, det är så man säger. Och då då tappar jag intresset. Men såna så är ju inte alla. Utan då så fortsätter alla. Och när man väl, det är som, som narkotika. att När man har kommit i den vanan att man får ett sug efter den här jävla substansen. Och så när man får den så blir man glad och nöjd. Då blir det liksom så att säga en motorväg i hjärnan mellan de här olika delarna av skallen som, som samarbetar med varandra för att få den här angenämma känslan. Och när en politiker har kommit och genom hela den här jävla karriären och är 40 eller 50 eller så år gammal och blir någon slags minister vad ni egentligen tror innerst inne det spelar ingen roll. För att han är så jävla van och tränad på att lyda. Så att han glömmer hela sina ideal och allt, allt som han allt som han vet för att det är så han är gjort det är så han, så han har blivit det är som eh, exercis i lumpen det har ju ingenting med med militära eldufall eh, att göra att man ska så, vända hit så så hoppa det och sen så här med detta det handlar ju bara om att få in vanan att göra som han där säger direkt och det funkar. Mm. Mm. Mm. Och det, det här med, med, ja. Ja, med lydnad har ju vi gått in på lite med fenomenet frimureri till exempel. Där får man ju svära en blodsed. Att man ska låta sin hals skäras av och inälvarna gröpas ut. Och, och så om man bryter det här tystnadslöftet som man får svära i den första graden i svenska frimurraden i alla fall. Och det finns ju förvånansvärt många poli höga politiker som, som är just fri höga frimurare för att det är skillnad på högt frimuri och lågt frimuri. För i de lägre graderna så sållar man ju ut de här som gör saker som man inte skulle göra om man har moraliska betänkligheter. Utan det är ju de man plockar ut för de här högre uppdragen för att de har, vet man att man har genom detta hållhaka på så att de sitter ju oftast på topppositionerna och styr resten av, av flocken tänker jag, har, har, har du någon insikt i frumöreri och hur det påverkar politiken inte, inte alls, är första graden är den lägsta eller den högsta det? första graden är den lägsta och i Sverige så har vi ett tolvgradigt system där konungen är den tolfte det är ju bara han som kan ha den och, och konungen har, har ju sedan tradition då efter Jean-Baptiste Bernadotte blev tillsatt som kung i Sverige av, av, han blev adopterad av Karl XIII och det var, väl, det var i början på 1800-talet och sedan dess har alla följande kungar varit frimurriets högsta beskyddare i Sverige så att det är ju en styr... Ett styrmedel om något kan man säga. Och det har ju hållit på i 200 år då kan man säga. Sen är ju frimureriet äldre, äldre än så. Den där eh, stora pyjamasen som Klaus Schwab brukar vara utspökad i ibland. Är det någonting från den där klubben eller vad är det för något tror du? Mm, det kan det mycket väl vara. Min gissning är att många av de här företrädarna som visas för oss är ju medlemmar i olika... Och det finns ju väldigt många olika sällskap och, och jag kan ju tänka mig att det finns sådana där toppledarna får vara med och där de får reda på sina instruktioner vad det är de ska göra för att de är ju inte de som styr i slutändan. utan Det är ju som vi var inne på innan att det, det är ju några andra som sitter och, och styr trådarna bakom dem men de får ju träffas och, och svära eden mot varandra och sen så får de åka tillbaka till sina länder och utöva de här planerna som de diskuterar på de här mötena mm. Mm. Ja, han såg ju tarmarna ut alltså. ja om man läcker för mycket Så det är i alla fall en, en ed man får svära och jag läste att ordförande mästare säger efter att ed edna har svurits att, att den ska inte ta bokstavligt men den visar på hur, hur allvarligt vi ser inom frumureriet på att man bryter sig ett tystnadslöfte men sen finns det ju många exempel på att människor har, efter de har pratat för mycket, att de har försvunnit på lite olika sätt. Eller begått självmord med x antal kulor i, i bakhuvudet och så. <laughs> nej, nej, nej. nej men sånt där har väl funnits länge. Men det, vilket ju inte är någon ursäkt för att vi ska låta det fortsätta finnas. Nej, ja, det måste... Oj... Nej, det måste ju exponeras det här så att folk får kännedom om, om hemliga sällskap och hur de fungerar. Och att man svär en ed eh, gentemot sin lås Och den här, den här eden är så pass stark så att eh, kommer man tillräckligt högt upp så finns det exempel. Jag, jag läste precis en bok, jag kommer inte ihåg vad den heter. Men där, där skriver författaren att, eh, att man kan ställas på prov att eh, vittna till exempel mot sin egen eh, biologiska bror eller syster eller fru att... Eh, lojaliteten mot Låsen ska vara på den nivån att man, man ska vara beredd och, och visa sin lojalitet genom att, att vittna mot sina, sina blodspann då. Ja, bara att man hittar på sådana regler att man har den attityden är ju kriminellt Varför skulle man ha det Ifall att man bara är ute efter att hjälpa äh, hemlösa eller vad är det nu är för någonting de officiellt håller på med? Mm, det är kriminell, kriminell verksamhet som behöver såna här lustiga regler. De mm. var ju mycket insyntade i den ryska statsgruppen 1917. Det är bekant. Mm. Och det var mycket blund i historien. De mördade ju den presidenten. Som han var populär. Och han var ju på väg att få Ryssland på, på, på, på rätt köl. Mm. Precis. Det är, det, det är väldigt stolt över. Mm. mm. Eh, jag tänker på det. Det finns eh, en strategi eller protokoll som det kallas eh, för också. Som är skriven någonstans slutet av 1800-talet bör på 1900-talet. 1900 som är väldigt eh, politiskt inkorrekt. att ta upp och prata om. Och det är de här eh, Sion vises protokoll då. Och de, det är en eh, dum eh, attack mot, men alltså ja och de är förfalskade och så vidare. Men jag är egentligen inte intresserad över jag menar, det, det är en text som är skriven och det jag ser när man läser det här och vi har ju pratat om det här i podden också då va? det är ju det att man ser ju väldigt mycket av vad som eh, försiggår. Och mycket av det är också nämnt vid namn. Va? Som att det här att frimureriet ska användas som ett verktyg. Eh, media ska vara kontrollerat. Men det ska vara kontrollerat på ett sånt sätt att man inte förstår det. Det vill säga att det ska finnas mycket media som bråkar, som har olika politisk inställning. Och, och som grälar om vissa saker. Men ja, i det stor, i vad det gäller de stora viktiga lögnerna så, så har de ju en enad front. Då. Och sen också det här med att, att filosofier tas ju upp också. Alltså filosofier och politiska ideologier, de ska vi också använda för att, att kunna kontrollera massorna och, och, och ha dem i olika lådor. Och så vidare. Och sen ser det ju hela tiden den här taktiken då, eh, söndra och härska. Sen finns det ett annat eh, intressant eh, dokument som heter någonting i stil med eh, The Masonic Creed. Eh, som är vad, vad heter han den här? Rockefellers Masonic Creed. Och jag har heller ingen aning om, om det är hans creed. Eller det är någonting som han har skrivit. Men det spelar egentligen ingen roll. Men det man ser där också då, det är ju det att han beskriver hur massorna ska förgiftas med olika kemikalier. Och hur ska vi genomföra det då? Jo, vi ska ta skådespelare och, och auktoriteter. Och så ska, vi, så ska vi få massorna att tro att de här kemikalierna, de, de gör oss vackra eller bra från tänderna eller skyddar oss från sjukdom och så vidare då. Va? Och på så sätt så ska vi få människor att uh, trycka i sig hälsofarliga kemikalier. Och det här är ju precis det jag ser. Ja, och, och sen om det är ill-signade för falsk, <laughs> jag, jag vet inte, jag bryr mig inte. Men, men jag tycker det är, så, det, det är så intressant liksom att det som står i de här sakerna, det är det man, det är det man kan... Uh, verifiera händer och sen också jag tänker på det här, alla de här figurerna, Klaus och, och Bill Gates och sådär va? det är ju också en sak som man beskriver i, i, i protokollen då att vi ska skapa både hjältar och skurkar mm. och det är ju lite också så sådär jag menar man tänker som eh, maffian jobbar då, va? ska de göra ett brott så måste de alltid ha en patsy liksom, de måste alltid ha alltid någon målvakt som de ställer framför sig så alltså, ja det var han, det var han liksom mm. inte så, så, så kommer man undan va <laughs> nej, nej där de, de här, här Patsys De blir utbytta med ungefär Sju, åtta års mellanrum ja, det, det, Först mm. Westerberg-effekten Ny jävla folkpartiledare Så blir alla glada Sen så, tog det väl tio år så, så konstaterade att han också var en idiot Så kommer den här i löv Och sådär, så fortsätter det och fortsätter mm. När det gäller de här protokollen Så skrev ju Henry Ford en hel bok som egentligen bara var baserad på det, på det som du säger. Och han, så, han skrev också det. Att det spelar ju för fan inte någon roll om du var äkta eller förfalskade. Det intressanta är ju att det är precis det som sker. Mm. Systematiskt. Så att nej, alltså det där eh, folket, eller vad man ska kalla dem, det, det är ju eh, centralt i, i, i utvecklingen. Att du inte att. Eh, Amerikaner i gemen är intresserade av och, och allt det här som sker och, Eller att finan, alltså för storföretagaren som liksom har då startat ett jättestort framgångsrikt företag Har gjort det för att sedan göra det till instrument för förstörelse av, av mänskligheten Så är det ju inte det är ju bra människor som har, som har skapat saker och sen så på något sätt så lyckas de här förlurarna ta, ta, ta makten över det som andra människor har skapat. Det är ju samtidigt någonting som vi själva har att, att, att fundera över. Jag för min del, vi sålde, vi sålde ju vårt företag. Det ägs nu mer av de Nestlé. Jag hade vi inte bett göra. Vad tror ni om Elon Musk? Mm, ja, han är väl en äh, pajas som äh, de säger skickar upp äh, rymd, äh, bilar upp i rymden. Det här med rymd, äh, rymdfart har vi tittat på mycket i podden också. Att, äh, vi är av den uppfattningen att människan inte har skickat ut någonting utanför jordens atmosfär. Så det innebär ju månlandningar, ISS, äh, satelliter och allt det här är bara ett skådespel för att vi ska hålla sysselsatta och Elon Musk även om man då i vissa kretsar ses som en patriot och som ska ge yttrandefrihet på, på Twitter så, så visar ju det att han säger sig skicka upp bilar i rymden att han är på eh, ja, han är med på agendan och, och han är väl eh, och att, eh, att ses som en good guy för många då så att han ska kunna säga saker som eh, många tror är sant. Ja, det vill säga att man kan skicka upp bil, bilar i rymden. Men det, är att det grundar du på att rymden inte finns på något sätt, Jo, absolut finns rymden, men äh, möjligheten att skicka någonting utanför jordens atmosfär med dagens teknik är inte äh, möjlig. Utan det vi får se från NASA äh, är äh, ett skådespeleri. Det, det är mycket, mycket gjort i en studio, sen så har man ju någon, äh, någonting man visar upp på Cape Canaveral och så, men, men man skickar ingenting utanför jordens atmosfär. Och... Äh, till exempel det här med satelliter, det, går, det finns ju ingenting som de kan göra som man skulle kunna göra bättre med markbaserad utrustning. Till exempel GPS-positionering kan man ju lösa med, med triangulering. Och satellit, eller så kallade satellitsändningar kan man ju lösa med undervattenskablar som mycket mer effektivt skickar stora mängder data till andra sidan av världen. Ja, det gör man ju. Men vad menar du, att, att GPS-satelliterna finns inte, eller vad då? Nej, precis. Finns inte. Nej, Man triangulerar på, med hjälp av master på jorden yta. Så, det... Jag kan tänka mig att, kan tänka mig att, att den här molnlandningen... Det, man ska inte så sagt inte tro någonting. Men, och därför så tror jag varken att månlandningen har skett eller att det inte har skett jag vet inte jag vet mm. inte att jag inte vet mm. men är det någonting, någonting du skulle det ett, teleskop. Det ett stort teleskop i, i, i Zürich där tänkte man skulle gå in dit och titta man borde ju kunna se den här jävla bilen som de parkerade där. Man, kan se folk i, man kan ju se saker och ting i nebulosor flera miljarder år borta tydligväl. skulle man för fan kunna se, på, kan man se en bil som står där men den har de inte kunnat visa upp. Det finns ju sådana här debunkningssajter på internet där de visar: Och jag här står den, och här står den, för att det är ju så pixlat så att det, det kunde ju hamna vara vilken sten som helst. Mm. Det kan vara så svårt att ta ett högupplöst fot och komma även där uppe. Mm. Ja, de kan säkert visa upp sånt, men det är ju också skapat, alltså man skapar ju dels det materialet som NASA ger ut officiellt, sen så skapar man ju även. Sånt som om vi är sken av att det är äh, amatörer som har filmat och fotat för att äh, skapa extra trovärdighet kring det hela. Äh, och mållandningen, där, där hade man ju väldigt, äh, väldigt blurriga bilder när det äh, så att säga live sändes 1969. Och vad man gör sen är ju. Äh, en gång år senare, jag tror det var 1990 eller måländringar, så kom det ett, ett stort sjok med bilder som var otroligt hö, högerplösta. Så man väntar ett antal år med att släppa högerplösta bilder på ett event som vid tillfället där man bara kan erbjuda publiken väldigt, väldigt suddiga bilder. Och när det gäller Månlandningsbilderna Så var det ju till exempel En astronaut blir ju genomskinlig Vilket tyder på dubbelexponering <laughs> Alltså ja, Jag, jag tycker det Om du inte har gjort det tidigare Så är det, det är Väldigt intressant att sätta sig och, och studera det här med tesen Har de varit på månen eller inte Och så se om man kan bena ut Vad som är sant och vad som är falskt men det är inget som hittills så intresserat dig i livet att sätta in den Nej, frågan? Det, det, det, det, man ser ju båda delar, men det, det, det som skulle övertyga mig då är jag kunde själv med hjälp av ett teleskop. Om jag bara tog mig det besvärligt att gå upp i ett sånt där teleskop. Det finns ju som man kan gå upp och titta. Teleskop, det finns ett sånt i Syrien. Jag måste fan göra det. Kan jag se bilskrälet stå där så okej, okay, då är det okej. Ja, du tänker på, på bilarna som skulle ha kört omkring på månen då, eller? Ja, ja just. skulle kunna se en bil. Ja. Nej, alltså det är ju sådär att vi pratade om det lite innan vi började här. Vad, vad man, man ska inte tro. Och det är väl tyvärr en, en sak som vi gärna gör. Och har vi väl... Det är väl så där att saker som man har övertygat sig om av, eh, med icke-rationella argument är väldigt svårt att slå, om, slå hål på med eller motbevisa med rationella argument. Då. Mm -hmm. Och jag har väl fått inse nu under de här senaste åren liksom, om man har tittat på det här att det har ju byggts upp en, en religion under 1900-talet. Som har eh, ja, dogmer och trosföreställningar som egentligen är helt irrationella. Eh, och så vill man ha det. Det var lite som du, vi var inne på förut. För att ju större lögnen är desto bättre. För, att, för, för det gör att vi kommer längre och längre bort <coughs> från sanningen. Och vad vi egentligen med vårt eget... Logiska resonerande eh, kan komma fram till är sant, va? Men om vi är övertygade om att någonting som egentligen inte kan vara sant eh, är sant, va? Då, då, då trycker vi hela tiden bort vårt logos eller vår, vår rationella förmåga och vi tror, vi litar inte på den, utan vi tänker att, men herregud, jag menar, vad fan! Det har ju flugit omkring eh, raketer i rymden, och satelliter, och rymdsonder och månlandningar, och rymdstationer. Alltså, det här, det här har ju pågått sedan 50-talet. Liksom. Det, det kan ju inte, det, kan ju, det måste ju stämma. Och, och vi har våra mobiltelefoner och våra satellit-TV-sändningar som vi då kan bekräfta indirekt att att det måste förhålla sig på det här sättet då va? men om vi egentligen funderar på det så, så ser vi ju det att det är ju egentligen indirekta eh, belägg då va alltså det är inte ett konkret eh, belägg för att och, och sen, sen är det ju med de här grejerna att det går ju att eh, konkret eh, vetenskapligt motbevisa de här sakerna då va men, men det blir ju Ja, det blir väldigt svårt. Va? Det, det är ju liksom, känner du till den här Platons allegori om grottan? Är du bekant den, med den? Ja, jag, kan, kan inte, jag har hört den någon gång. Men nej, berätta, berätta. Ja, men den stämmer ju så väl. Va? Liksom han, han, han målar upp en bild av att tänk dig att människor sitter framför en grottvägg och så ser de skuggbilder. Mm. Och sen så tänker man sig att någon av de här fångarna då de, han, han lyckas rymma och så kan han gå bakom där och se, men vänta, det här är ju bara skuggbilder och sen så kan han gå ut och se den verkliga världen då, va? och se att ja, men det här som vi har suttit och tittat på hela livet är ju bara skuggbilder va men då så beskriver man ju väldigt ingående att om den här personen kommer tillbaka till de här som är fastkedjade och försöker förklara för dem mm. att ja, ni sitter ju bara och tittar på skuggor på en vägg här va Ja, men då kommer ju de att betrakta honom som galen liksom. För att det här är ju den verklighet som de har växt upp i. Det här är verkligt för dem, de här skuggorna. Och då, då blir det oerhört svårt att, att liksom ta sig ur det här va. Och det är väl liksom det här, ja vad ska man kalla det... det The power of religion. Jag menar man kan ju gå, gå tillbaka till 15- och 1600-talet. Det katolska väldet. Mm. Då hade man ju till exempel så hade man ju ett, ett väldigt annorlunda medicinskt paradigm. Jämfört med vad, vad vi har idag då va. Mm. För det, på den tiden så berodde ju sjukdom. Det berodde ju på onda andar. Och, och, och, och, och Gud kontrollerade ju de onda andarna. eller ja Man kan ju säga för kort det var Gud som gjorde människor sjuka va. Och fattiga och så vidare. Då. Så att, att, att vara sjuk och, och, och fattig. Det var ju väldigt skamligt va. Man var ju olaglig till Gud. Mm. Och, och sättet att, att bli frisk igen va. Det var ju att hålla sig väl med den katolska kyrkan då va. Och det gick till och med så långt att de sålde ju papper va. Avlåtsbrev. Mm. Som man kunde köpa. Och då, då så kom man på väl fot med Gud och så kunde man vara frisk va. Det, mm. det påminner lite om vaccin faktiskt. Jag vet inte. Varför jag får den här parallellen. Men och sen så bekämpade man ju då den tidens alternativmedicin. Det vill säga kvinnor som förbarmade sig över fattiga och sjuka. Man kallar dem för häxor och brände dem på bål va. Mm. Och idag så går man ju inte lika handfast till. Men det är ju lite samma jargong då mot de som ifrågasätter dagens medicinska paradigm då. Mm. Och där har vi ju det en sak som vi har pratat väldigt mycket om i podden och som faktiskt äntligen eh, börjar bli en sak som eh, det pratas om och som faktiskt börjar komma ut. Och det är ju det här att det finns faktiskt inga vetenskapliga belägg för sjukdomsskapande virus. Har du hört detta Karl? Ja det har jag hört. Ja vad tänker du om det? Jag tror inte på det. Du tror inte på att det inte finns några vetenskapliga belägg om för sjukdomsgården? Om, om jag ska tro någonting så tror jag på den eh, o, o, officiella versionen av att det finns virus och att folk blir ja. sjuka av dem. Det är det, det jag tror. Inte vet. Mm. Tror. Nej. nej. <laughs> Känner du till den här som heter Stefan Lanka? Nej. Det, var, det är en eh, tysk eh, virolog. Eh, alltså, han, eh, han eh, doktorerade vad det gällde ett marint megavirus, tror jag han kallade det för. Men under det arbetet så började han liksom undersöka det här med virologin, då eftersom han själv var en virolog och, och sådär. Men han. han eh, och då. Eh, Upptäckten just det här som jag pratade om då, problemet med de så kallade patogena eller sjukdomskapande eller skadliga viruserna då, va? och det var ju. HIV var ju väldigt eh, aktuellt på den tiden då. Eh, det här var väl på, på 90-talet som man började titta på det här då. Och det utmynnade i att Stefan Lanka, han utfäste en belöning på 100 000 euro till den som kunde visa. Att mässlingviruset existerade. Mm. Och då var det en läkare som verkade i Sverige som hette Stefan Bardens. Och han eh, skickade in sex stycken vetenskapliga rapporter om virus till Stefan Lanka. Han skickade det till honom och så sa han hit med mm. hundratusen. Då stod Stefan Lanka att nej, de här visar inte. De här bekräftar inte mässlingvirusets existens. Och då stämde Bardens Lanka. Och det blev en rättegång. Och i den första instansen så eh, dömde man till eh, Lankas nackdel att han skulle betala ut de här pengarna. Men det gjorde mm. man för att man tittade inte på bevisningen. Liksom. Man tyckte men det är klart det finns virus. Liksom. Lägg av. Mm. Betala. du, du eh, ja. Men Stefan Lanka överklagade. Och i den andra instansen då i det... German Regional Court, jag kommer inte ihåg vad det heter. Men i den andra instansen, där gick man faktiskt igenom bevisningen då. Och jag tror att det var i samband med den rättegången också då. Så lätt Stefan Lanka utföra eh, vad man kallar för ett kontrollexperiment då. Som är fullständigt fundamentalt inom vetenskapen då. Det fungerar så här att om man gör ett experiment och så får man ett visst utfall. Och så säger man, så hävdar man att det här utfallet det berodde på att den här saken var närvarande i experimentet. Mm. Ja, då måste man göra om experimentet utan den här saken närvarande. Mm. Och om då utfallet blir detsamma ja, men då har man ju uteslutit att det var den här saken som gjorde det. Ja. Är du med? Ja. Och när man isolerar virus då konstaterar att, att, att det finns virus. då gör man så att man har en, en, en odling en celler. Sen tillsätter man vad man anser vara virus. Sen tillsätter man lite antibiotika och lite andra saker för att utesluta säger man då att det ska vara några bakterier som ställer till med saker. Och sen så tittar man på det här eh, provet några dagar senare eller veckor senare jag vet inte exakt. Och så tittar man, aha vi har adiopos, celldöd i den här odlingen, i det här vävnadsprovet. Alltså finns det virus. Alltså har vi hittat virus, vi tillsatte ju detta va. Men det Stefan Lanka lät göra då under den här rättegången, det var att han gjorde om att det, han lät två akkrediterade laboratorier utföra det här experimentet på exakt samma sätt som man gör. Fast man tillsatte aldrig vad man ansåg vara virus då. Mm. Och vad blev utfallet? Jo, utfallet blev detsamma. Celldöd uppstod. Mm. Och därmed har man ju gjort det här kontrollexperimentet då som man inte har gjort inom virologin och ja, summa summarum i den här andra rättgången där man faktiskt gick igenom bevisningen och Stefan Lanka utförde det här så blev domslutet att Stefan Lanka inte behövde betala ut de här pengarna då. Han var inte skyldig Bardens hundratusen för att man ansåg då men sen så är det ju för jag menar det här är ju, ja vi kan ju prata om politiskt sprängstoff va? men det här är, är väl kanske en magnitud högre då så att man kan säga att man uttryckte sig försiktigt i domslutet, man sa så här att de här sex stycken vetenskapliga rapporterna de bevisar var för sig inte virusexistens. Och därför så behöver inte Stefan Lanka betala några pengar då, Men det egentligen spelar det ingen roll och det här gällde ju bara meslivirusets existens då men, men det Stefan Lanka visade med detta och det som faktiskt faktiskt var slutet för virologin och det skedde 2016. Det var ju det att han visade att det här experimentet som man använder för att bekräfta virus, alla slags virus, är mm. ovetenskapligt. Det är mm. ingen korrekt bekräftelse av skadliga, smittsamma, patogena virus då. Det här som man tillförde, som du säger, man tillförde till den här vävnaden. Ja. Vad var det då? För att det inte finns något virus? Plägg. Alltså, man gör ju så här då att man har, man har liksom en, en, en odling och sen så säger man här har vi en sjuk människa som mm. vi misstänker är virusinfekterad. Ja men då, då petar vi upp en pinne i näsan eller, eller tar någon biopsi eller någonting och oh. så släpper vi ner det i den här mm. odlingen mm. och så ser vi att det dör celler. Mm. Men då måste man ju kontrollera Men vad händer om vi gör med, På samma sak med den här Utan att vi tillsätter det här och det, man, och det har man inte gjort då va? Och det var ju det som Stefan Lanka gjorde Eller lät två oberoende laboratorier göra För att, det skulle, för att man inte skulle säga Att Stefan Lanka Fuffade till det på något sätt då va? är De var de väldigt små De här va? Det som, ja, som eventuellt är virus Kan man se dem Nej, det är ju det man det inte så... kan och det är ju lite jobbigt då. Man, man, kan, man, kan, man säger att man kan se dem i elektronmikroskop då. Ja. Men, och det är ju också en sån här grej, alltså när man börjar titta på det här att, för det är ju också det är, han, han har ju skrivit en del om det här, Stefan Lanko och det finns översatt till engelska då, för han skriver mest på tyska då. Va? Men, alltså det, jag menar man kan säga så här, om man, om man har en bild på tomten så betyder ju inte det att tomten finns va? Att tomten mm. finns på Nordpolen. Och då är det lite så här att om man, om man tar en bild på, på en cell. Och så mm. finns det prickar runt omkring. Mm. Som man kallar för patogena virus. Mm. Då betyder ju inte det att det är det. Utan man måste ju först bekräfta. Då. Man, måste, man, måste ju, man måste ju då via experiment... Mm. Kunna konstatera att de här viruserna gör någonting. Och, och, och innan man har gjort det så kan man ju inte vara. Alltså, då är det ju inte. Jag men det kan lika gärna vara rester från en sönderfallande cell eller vad som helst. Va? Ja, det kan ju vara vad, det är vad som helst och ingenting. Ja. Nej. Men, men det är ju det här våran, våran tro på bilder. Ja, liksom. ah, men där ser jag någonting och, och så står det en pil där: virus eller antikropp. Ah, ja, men då, då är det det då som jag frågade när vi pratade så visiskt, vad är det som gör att folk får flunsan bakterier ja nej men det, det är också en sån här sak liksom. och då får man ju hålla i så här sakerna då att, jag menar, och du, i och för sig jag, jag vet inte, det kanske är lite löjligt att dra exempel med jultomten och julen och sådär men jag menar, om jag inte kan förklara vem som har lagt julklapparna under julgranen Mm. Så bekräftar ju inte det att tomten har gjort det va? Och det är lite det här resonemanget man hamnar i. Men varför blir vi sjuka och vad är mm. sjukdom? Mm. Och, och, för det är ju också så här att, att, att det här med smitta via luften och via egentligen kroppsvätskor. Det har man ju inte heller lyckats bekräfta. Och Oränkligt heller. Att, att liksom en sjukdom genom luft eller, eller dropp smittar och kan sprida sig i en population. Man har inte kunnat bekräfta det då. Men då är det så här. Varför blir människor sjuka? Varför blir människor sjuka ofta i grupp? För det kan man ju konstatera, eller vid samma tidpunkt och sådär. Mm. Inte vet jag. Men jag vet det att när man går tillbaka och tittar på medicinen och hur man har resonerat för mer än hundra år sedan. Mm. Så hade vi många av den inställningen att, att sjukdom det är väldigt mycket ett symptom på kroppen. De, de utrensningar och ja, underhållsarbete som kroppen gör. Va? Och, det kan, och det kan ju vara så här: jag menar om vi, om vi, jag menar många blir ju sjuka eh, kring jul då. Va? Eller efter jul. Ja, vad gör man kring jul? Jo, man äter massa socker och man trycker i sig diverse onyttig mat och då, då kanske det byggs upp skräp va? och sen så behöver kroppen göra sig av med det där. Och då höjer den temperaturen, vi tappar aptiten vi ligger och svettas och så är vi dåliga i en eller två veckor då va? vi har influensa och sen så är vi bra igen då. Så mm. det, det, det är ju en uh, teori då va. Men, men problemet också med det här det är ju det att vi har ju haft det här uh, med virus och smitta i, i väldigt många år och decennier så att några andra eh, teorier eller hypoteser kring sjuk vad sjukdom är och hur det fungerar har ju inte undersökts då det, det... Nej, men du menar att det är ingen annan teori du, du, du, du pekar inte ens på bakterier För ja, alltså, när folk blir sjuka de åker skidlift tillsammans i Italien Ja. alla fyra sjuka med samma jävla sjukdom och i alla fall samma symptom mm. Så alltså går de fyra ut i en annan och så blir de också sjuka, mm. då är det ju inte någonting att de har levt, ätit för mycket socker utan det är ju någonting som de har överfört till varandra kan ja, det... ja, men frågan är om man kan observera ett sånt orsakssamband eller hur man ska säga det att man kan se att ja, men här åkte de här fyra människorna skidlift och sen så gick en och så åkte de skidlift här va? och då blir de här Mm. Det, det undrar jag om man har, om man har liksom Lyckats konstatera någon. Men däremot så kan det vara så att Fyra människor som åkte i samma skidlift Ja de alla sjuka Ja, Men det kanske var för att de eh, Gick och käkade på samma ställe Där maten var lite dålig För matförgift liksom, det, det, det existerar ju då och det, och, nej men det, och det här är ju ett kaninhål liksom. men, men det var ju så här En möjlighet är helt utesluten Förlåt? Och en möjlighet är alltså helt utesluten. Att det kan äh, vara ett virus. Finns det bland möjligheterna? Ja, alltså... Nej, inte för mig. För att, så att säga... Jag, jag, jag ser ju till vad man har... Alltså, man har aldrig bekräftat att det finns eh, eh, mikroskopiska sjukdom... Alltså, det här, alltså, man har aldrig bekräftat patogena sjukdomskapande virus. Men sen har vi ju det här och det, det vill jag ju också alltså det här du var inne på med bakterier och bakterier är ju en annan sak för att det är ju någonting som vi kan konstatera existerar. Bakterier går att odla det är liksom ingen diskussion om hur de existerar eller inte. Men däremot så kan ju bakteriernas roll vara ganska missförstådd och roll hur det fungerar i sjukdomsförloppet då va? För att vi, det är ju igen då att det här, och det är ju det här som man kallar för germ theory då. Och det var ju, pratar man ju om innan virus blev en lika stor del av det här smittoparadigmet. Men i germ theory då, ja då är det bakterierna då som, som smittar. Men det man kan konstatera vad det gäller bakterier och sjukdom. Det är ju det att bakterier är ofta närvarande eller är. Inte ofta de är närvarande till exempel i ett infekterat sår, va? Ja, när vi får ett sår och det blir, då finns det bakterier där. Mm. Men, att, men det är ju det här med orsakssambandet då va? Att bakterierna i sig har orsakat den här infektionen och orsakar obehaget. Det är inte helt det, det är inte fastställt. Va? Utan bakterierna. Och det är många som säger, jag menar vi pratar om det här också i tarmbakterier och goda bakterier. Att bakterierna har ett roll va? De är, de är kroppens städpatrull. De mm. håller på att liksom äta upp död vävnad och skräp va? Mm. Men sen blir det också så att när, i bakteriernas ämnesomsättning så skapar de också gift va? När de, när de bryter ner vävnad. Mm. Och, det, och det vet ju jag menar, om, man, om man släpper ner en, en död häst i en brunn va? Då, då dör man eh, om man dricker det vattnet med ganska stor sannolikhet. Va? Eftersom bakterierna börjar bryta ner det här eskadraveret och det nedbrytningsprodukterna hamnar i vattnet. Va? Mm. Men sen vill jag bara säga också om det här med smitta. Då, för det är, det är jäkligt intressant när man, när man börjar gräva i det. För det var nämligen så här att på början av 1900-talet under det här med spanska sjukan eh, så gjorde man en del studier. Kring det här med smitta. Jag, jag kan skicka dig den länken sen. Eh, för den är. Den, är, den liksom sammanfattar det här så bra. Jag tror den heter Contagion a fairy tale. Och den räknar upp många. Den, den liksom refererar till de här studierna som gjordes i början av 1900-talet. Och då gjorde man så. Man tog eh, frivilliga soldater. Eh, som ville ställa upp på det här. Och så lät man dem eh, dricka snor från, från sjuka det var de, de fick hosta på dem de fick, liksom, man gjorde allt möjligt för att smitta mm. de här eh, friska soldaterna och man lyckades inte så att då var det ju en gåta det här med, med spanska sjukan och hur den spreds då. Och det, men man, har, man lyckades inte bekräfta smitta då och på den tiden så var ju liksom inte ja, den tidens eh, virusparadigm som vi har idag då det var ju liksom inte Påhittat den, om jag ska uttrycka mig rakt. <laughs> ja. Jag har läst om den spanska boken att det är mycket väl att det verkar vara var vaccinet som går problemet, inte, inte sjukdomen. Ja, precis. Tack uh, uh, mm. uh, <hör> jag, jag är lite nyfiken på på ditt nationella engagemang. Och innan intervjun så kollade jag lite vad som stod nu på nätet. Och då var det bland annat eh, Bevara Sverige Svenskt. Har, har du varit med där? Eller är det någonting? Jag var med med. Jag beställde klistermärken därifrån. under lappar. Och sen så blev vi alla inte ut dem. Jag satte klisterlappar på min egen bil. Och sen så delade jag ut lapparna i, i trappuppgången. Men det var inte någon större aktivitet. Nej, ja, okej. Okay. Det en Sverige partiet Sverigepartiet bildade. det var ju samma gäng mm. som jag då brydde mig om det där på allvar. Ja, okay. ja men du känner de Sven Davidsson och Leif Sailon och, och har varit med dem? Leif Sailon, Sven Davidsson har aldrig kämpat. Mm. Ja, okay. mm. Och sen står det även att du tillsammans med Jan Mild gjorde en, podd som, en poddstation som hette Sveriges fria radio. Nej, mm. mm. men nå när... det. är jag med, men alltså han är med. Ja, och vad, var... vad var det här? Vad var det här tidsmässigt? Var 90-tal då som det kom ut med den? Nej, väldigt senare. Det var ett, ju fann, men vi det är då. Ja då, kring, kring 2000-talet någon gång. Mm. Ja, Mild var ju mycket aktiv inom Sverigedemokraterna innan han blev utesluten därifrån. Det var, det var väl där ni kanske började träffas då och kom fram till att ni skulle göra den här radion? Nej, yes, alltså det var, det var det, det, det, jag gjorde den själv. Det var inte så att vi behövde träffas. Men vi gjorde det tillsammans med honom? Där vi har träffat men, Minns han, Nej, det var, det var min egen grej där. Mm. Vad avhandlade du mm. där och vad hade ni för gäster och så? Eller du? Ja, han var väl en av dem. Så, ja det står väl säkert också där. I, ja, var, ni, där. ni ser det Kennings så står att ni hade med en del. Mm, ja inte ju intervjuade honom men han pratade, han pratade om grejer som han inte ville, ville prata om där så det blev ingenting viktigt. Mm. Och sen var det en del om att du hade en kort resa in i en ny demokrati att du blev utesluten därifrån också. Eller? Ja, jag vet nog om jag var medlem men i en mest blir jag bli konfronterad av journalister och, och att äh, jag skulle ju jag, skulle, jag ju en hemsk människa och, äh, och då var det ju, tyckte jag att det var bäst att inte tjafsa om den saken och en hemsk bränniska utanför partiet istället. Mm. Ja, det är lustigt det här med eh, om man har ett engagemang i en nationell rörelse så ska man av mainstream media bli stämplat som en kriminell för evigt <går> och i vinlig tid eh, medan andra brott blir preskriberade. Men har du en gång varit eh, åsiktsförbrytare så kommer den stämpeln alltid att förfölja dig om du vill eh, engagera dig någonstans inom mainstream-kretsar då kommer man alltid ta fram den här stämpeln om man anser att du börjar bli obekväm med dina åsikter igen. Det är inte konstigt när man har åsikter, det är väl insikter egentligen. Om man mm. har en insikt så, så kan man ju inte bli av med den. Liksom. Så att det tycker jag de gör helt rätt i. Det är väldigt kraftigt om ha dem att utse mig till chef, för Expressen om de vill att den ska fortsätta på samma sätt som de gör nu, eller hur? Så att det är väl ingenting konstigt egentligen. Jo... <tryck> Nej, det är ju det här med stämplar och på den tiden eh, när du var engagerad så var väl den här rasiststämpen var väl ganska mycket värre för att den hade inte använts på samma sätt som idag. För nu använder man den till höger och vänster hela tiden och eh, den har ju blivit ganska utkattad så det är inte så många som lägger någon vikt vid den än. längre då. Men det gjorde man kanske på ett annat sätt på den tiden lägger du något vid vilken då den uh, försvann? Äh, ja, äh, rasiststämpeln. Att, äh, den var, oh. den var mycket mer effektiv på 90-talet för att den hade inte använts så mycket som den har gjorts idag. Så idag, idag röstar ju 20 eller 25 procent på Sverigedemokraterna och det är ju ett tecken på att man, man har sett igenom den här rasiststämpeln för att det anses ju än idag vara rasistiskt och i vissa fall då att rösta på Sverigedemokraterna till exempel. Mm. Ja, det är möjligt. Mm. Det är möjligt. Mm. Mm. Ja. Mm. Nej, och det är ju det är ett väldigt effektivt sätt att som, som man använder sig av då, det är ju det är liksom att stämpla eh, människor då på olika sätt, va? Och, och ja, och, och, det går ju inflation i begreppen då, så att det här med rasism, eller att vara en rasist då, det är inte så eh, slagkraftigt längre. Utan, eller ja, det, det är lite utkört. Så att man, man, nu är man ju, vad kan man vara? Man kan vara islamofoba va? och våldsbejakande det är ju mycket då. Och mm. högerextrem. Men sen har vi ju då eh, den ultimata stämpen, och det är ju när man är en finekare då. Mm. Och man kan ju vara en finekare av klimatet. Det är ju väldigt otäckt. Då, då tror man väl inte på Nej, jag vet inte riktigt hur det funkar det där va? Men sen kan man ju vara en finekare av vissa historiska händelser. Och det är ju mm. absolut värsta. Och det var ju en stämpel då som, de, som, de, som statstelevisionen satte på en, en finsk kvinna vid namn Linda Karlström då, som vi har haft i podden här flera gånger för att hon har Gjort det jobb som hon anser att eh, eh, våra myndigheter inte gör och, och, och hon anser att det är ett lagbrott. För i lagen så står det att, att eh, hälso- och sjukvård ska ske med patientens informerade samtycke. Och det här med informerat, det är ju det att man ska informeras om. Jag försvinn. Ja, förlåt försvinna Jo, alltså det här med. Äh, ja, sjuk... Du sa att Linda Karlström hade varit i podden och ja, hon kallas förnekare av någonting. Ja. ja, just det. Precis som kallas förnekare av, en, äh, av äh, en historisk händelse. Eller judarnas öde under andra världskriget, som, som det beskrevs någon gång då. Och det är ju ett väldigt effektivt sätt att stämpla någon att sätta för att. Jag menar, Linda har ju inte intresserat sig för det tidigare eller, eller studerat det där utan hon var ju intresserad av vacciner och hon var intresserad av att göra det jobb som hon ansåg att inte myndigheter och sjukvården gjorde. Och det, och det kan man också kalla för ett lagbrott för att i, i vår hälsovårdslagstiftning eller vad det heter så står det att sjukvård ska ske, medicinska behandling ska ske med patientens informerade samtycke. Och i det här informerade så ska man ju beskriva både eh, möjliga positiva effekter och risker med medicinska behandlingar. Men, men det här underlåter man ju konsekvent att göra vad det gäller vacciner då för att om man titta på Eh, Vaccinskaader och så vidare, då så, så är ju de på jag menar, det, det, det. Och det förnekar man inte heller att, att vacciner kan ha den typen <hör> av inverkning, att de kan leda till. Eh, permanent eh, sjukdom och, och även död. Då, va? Men det informerar man inte om och det, det är ju någonting som Linda har gjort då. Hon har ju hållit föredrag om det här i många, många år och informerat om att vacciner faktiskt har risker. Och det, det, och det, hade ju, det, och det var ju med anledning att hon, hon eh, en, ett av hennes barn fick en, en vaccinskada då. Det konstaterades ju vara en va, vaccinskada och då började man sätta sig in i detta då. Va? Men då ville mm. man ju då stämpla och eh, få bort hennes trovärdighet då och då, då gjorde man ju st statstelevisionen som jag kallar dem de gjorde en dokumentär då ja, en så kallad dokumentär men det var ju en, en propagandapjäs mm. i tre delar eh, som de sände under mm. covid eh, pandemin då eh, och mm. där så spelade man in Linda med en dold kamera då och fick att uttala sig och bli en förnekare och mm. det här utminner i att eh, Linda, eh, ja hon, hon först så vände hon sig till den här så kallade granskningsnämnden då men de vill inte granska någonting. Sen vände hon sig till justitiekanslern och där fanns ingen justitia. <laughs> så att det slutade med att hon stämde staten i ett eh, civilrättsmål då. Och det har vi faktiskt, vi har hela rättegången här på kanalen. Så den eh, rekommenderar jag att man lyssnar på. Och, eh, men eh, eh, i slutet så kommer ju statens yrkande då och det är ju att ja, staten eller vi då, för de ska ju vara våra representanter. De anser så också inte ha gjort något fel och de anser att Linda ska stå för uh, rättegångskostnaderna oavsett uh, eller, ja, om... om uh, Domen blir till hennes nackdel då och hon yrkade ju på att oavsett omslutet då så borde staten stå för detta för det är liksom en, en, en någonting som behöver utredas av allmän intresse eller prejudicerande fall eller vad det heter då va? Mm. Så ja nej så att de här epiteten begreppen stämplingsretoriken är ju. Väldigt väl använd, men, men ibland så har man slitit ut stämplarna och då får man ju skaffa nya sätt att stämpla människor. Då. Och det har ju du också upplevt då, Karl. Ja, jag tycker inte det är så besvärande som du beskriver det faktiskt. För att det är väl ändå, just ordet förnekande är ju lite konstigt eftersom förnekar någonting. Det, det ordet det används ju normalt när en brottsling förnekar någonting som man har gjort som han har gjort mm. att man inte tror på någonting som någon annan säger det är lite konstigt att det ska användas som ordet förnekare för att det är väl snarare så att man är, att man är skeptisk eller man är otrogen kanske ett bättre ord mm. för att för men för, förneka, det, det, det, är, det är väl negativt eftersom då har den konnotationen med något som man själv ska gjort som man vill förneka. Nej, Men, det, äh, det, det, det, det, för... det som det används för hedliga människor nu för tiden så kommer ju väl den här negativa konnotationen att äh, försvinna efter ett tag. När man, man är, är gaskammare, förnekar... Äh, Alltså för inte, så förnekar jag det, vet jag inte vad riktigt vad det betyder. Men det enda som förnekas överhuvudtaget, förnekas, eller som, som, som jag tror inte någon på allvar tror på, det är ju de här med gaskamrarna. Och klimatförnekare. Det är ju inte heller någonting som kan få den negativa konnotationen att man skulle förneka något slags brott. Utan det är helt enkelt någonting som algor och Greta Thunberg påstår som att jag tror på det. Vad mm. är det mer man kan förneka? Du var inne på någonting mer som du ja. börjat använda ordet för. Ja, man kan ju förneka vetenskap så kan man göra. Vaccinförnekare? Ja, just det. Vaccinförnekare eller Till... antivaxer. Ja. Ja. ja, just det. Vaccinförnekare, ja. Yeah. Mm. nej och det är ju liksom också lite vi pratar om det här med orden och hur ja när man stämplar och, och de man får ju hitta på nya då för de gamla blir utslitna och, och för länge sedan så fanns det ju då tjättare eller att häda och det är väl samma sak med de här uttrycken jag tycker mm. Mm. Eh, faktiskt ja. ja det är ju samma, samma effekt i att det, det får ju religiös det, det får ju det är karaktär och religion när de börjar skryta på honom, när man inte tror på mm. dem. Det här är ju är någonting inte modernt, men det, det, det började väl med kristendomen i, i, i vårt land? Att uh, folk bli arga på honom, för att inte, det är någonting som man, de tror på, men som man inte tror på. Mm. Det, det är ju ganska. Onaturligt faktiskt Jag tror inte att eh, Vikerna blev arga på varandra För att den ena inte trodde på den Eller den eller den guden Eller romarna eller Några andra framgångsrika folk Och, och, och började skrika åt varandra För att de inte trodde samma sak Det är ju en eh, Det är ju någonting som Är ett grundläggande fel i, I beteendet hos en Del av befolkningen Att mm. Bli, bli aggressiva På grund av att Någon annan inte har samma uppfattning Som man själv har Om en, om en tredje sak mm. det, det, det är ju en folkdom Eller en Det ju inte, inte något som Som sprids naturligt Det är det är något som har eh, Indoktrinerats fram Med en sån här Oförsonlig attityd Och saker som att man ska bli arg på saker på, på andra på grund av saker Som man inte har med att göra Man har ju faktiskt inte med att göra Jag har inte med att göra Om du eh, inte tror på satelliter Eller om min, min kompis Björn tror att det är eh, Att jorden är, är Platt mm. ska, jag bli, ska jag bli arg på honom För det? Ska han bli arg på mig För att jag tror att den är rund Det är ju inte klokt Det, det finns ju ingen anledning Nej Ja, det är, en, det är en intressant koppling du gör där, här, Carl, om jag bara plockar upp det. För det är också någonting vi har pratat om väldigt mycket i podden då. Att det finns ett, ett, ett begrepp som kallas, eh, ja det är väl lite en variant på ad homin, eller det här discredit by association. Och det tror jag är ett sånt här... Eh, propagandaknep som används väldigt mycket att är det sanningar som man inte vill ska, ska komma ut eller som ska granskas då ser man till att de eh, associeras med någonting som är väldigt galet och som är väldigt tokigt och det är ju inte så svårt att, att kunna ja, misstänka att så i fallet för att om man till exempel eh, söker på NASA is fake på Youtube Ja, då hittar man en massa plattjordare som förespråkar mm. att NASA är fake. Och det är ju inte så svårt att räkna ut, att, eller att ta reda på att eh, jorden har aldrig bekräftats vara någonting annat än en roterande sfär. Men genom att så att säga, koppla ihop de här sakerna, så då blir det ju lättare att, ah, ja, nej, men det där ska jag inte titta på, för det är bara plattjordare som, som eh, säger det då men äh, ja jag tror, jag tror inte det är det betydelsefullaste sättet som man äh, bekämpar tankar på utan jag tror att det betydelsefullaste sättet är genom att äh, genom att äh, skapa fullständigt ohållbara teser det vore, mer, det vore mer effektivt och mer förnedrande och ger bättre kontroll över människorna och göra så som de kristna gjorde Tvinga folk att tro på någonting som de inte tror på Tvinga folk att tro att till exempel Jorden är platt Det hade varit elackare Än att skratta åt dem som eh, teserna att Jorden är runt de, Det spelar inte någon roll För eliten om Om vi tror Att invandring är dåligt Eller om vi tror att Vaccin är dåliga Eller om vi tror att, det, att Klimatet inte är i fara det är inte viktigt för dem. Det är inte så att de kämpar med näbbar och krog för att vi ska tro på deras saker. De kämpar med näbbar och krog för att tvinga oss att låtsas att vi tror på deras påståenden. Det är det som är det viktiga. Att vi låtsas för deras skull. Det är där de kommer åt oss. Det är där de skapar slavar. Mm, ja det är väl sådana som vet, vet bättre men det är ju faktiskt ganska många som faktiskt eh, går på många av de här stora lögnerna som är, är liten eh, kablar ut eh, över oss och eh, jag skulle säga det, det är väl lite det som är anledningen att vi har startat podden också att ska man få till en varaktig förändring i det här så måste eh, i princip alla lögner läggas ut på bordet och benas ut för att det är ju först då man kan komma fram till vad som är en bra lösning för om man har några som har, har liksom sett ett problem i en fråga och sen vägrar titta på de andra bitarna. Ja, men då har vi ju, även om de skulle få makten, eller så, så kommer ju inte de titta på alla de här andra bitarna som behöver ses över också. Så att. Ja, eliten bryr sig kanske inte om att vi, vi avslöjar en lögn utan det viktiga för dem är att vi ska ha ett visst antal lögner som vi ska fortsätta tro på och vi ska inte förmås prata med andra som har vaknat i andra områden och därför så är olika stämplar är ju olika effektiva för jag vet ju att i nationella kretsar till exempel så är man ju livrädd för stämpeln foliehatt, där är ju den liksom värre än pesten, medan i andra kanske mer andliga kretsar och, och vaccinkritiska kretsar så är det ordet rasist det är ju jättehemskt så att man, man lyckas ju med det här och, och skilja människor åt och att de inte ska ta del av varandras kunskaper och se att här har vi faktiskt något gemensamt, det är ett gemensamt ursprung till det här problemet som vi vill ta tag i och det tror jag de är väldigt väldigt duktiga på att slå många flugor i en smäll så att säga, det finns med, med deras till ytan väldigt konstiga beteenden så är det ofta flera saker som är väldigt nyttiga för dem. Och en, ja, det, det, det är alldeles riktigt att man, får, man skapar onödiga konflikter och barriärer mellan människorna och får dem att rygga för varandra, får dem att inte samarbeta med varandra och så vidare genom att man eh, stigmatiserar och så vidare. Men håll med om att det, det är en ganska stor bragd ur deras Synvinkel Att få vuxna Människor att stå Och låtsas att de tror på saker Som de inte alls tror på mm. Jag tror det är väldigt viktigt för dem Och en En, en, en lite mer Heltäckande eh, Sak Att bekämpa Istället för att Övertyga folk, jag har slutat Med det, jag bryr mig inte om Folk som fortfarande Tror att invandring är bra Eller att eh, Diversity is our strength sånt där. Det är ingen idé Jag skiter i sådana människor Och jag Är inte Intresserad av att försöka Övertyga folk Eller upplysa dem om, om saker som eh, De borde ha begripit för 25 år sedan Verkligen inte Jag är väldigt nöjd om jag lyckas Att Få folk att sluta låtsas att de tror på saker som de inte tror på. Och snacka om att ja, men så får man ju inte säga, och det får man ju inte veta, och det är ju förbjudet. och Så där får man ju inte vara, och det, det här måste man ju göra, och så vidare. Och vi måste, så fort någon snackar om att vi måste någonting, vi måste inte alls och det måste det, måste vi. det vill jag eh, hjälpa folk att förstå att de måste inte göra någonting annat än saker som de verkligen måste det finns saker som man måste göra också men man måste dåla på att lyda folk som inte har rätt att befalla en annat än om de hotar med någonting fruktansvärt mm. och just det här med eh, den enskildes suveränitet och rättighet till sitt eget liv och att, att vara levande det är ju faktiskt att, att använda hjärnan också den saken vore ju fantastiskt om man lyckas få folk att visa och det är det som jag tror att det är det viktigaste som jag gör är det som jag gör att jag visar genom det här med om det funnits några jävla gaskammar eller inte det, det, det tycker många är viktigt men det viktiga för mig att säga att det inte fanns några det är att visa folk att det går. Han blev inte skjuten, han blev inte hängd för att han sa det Det är inte farligt att säga någonting som de inte vill att man ska säga. Jag har bott på marknivån haft mitt namn och adress i telefonkatalogen jag har aldrig fått en brevlåda pajade ens en gång. Ja, Nej, men det är... Det är Ja, nej, jag håller helt med. Carl är en bra poäng där att man, man, man ska få eh, säga och uttrycka saker. Eh, men sen är det ju det här också, det här med att vi, vi får försöka eh, skotta undan vad jag anser vara ja, generationer av, av lögner. Och, och jag tror att det arbetet är på gång. Och sen så är det ju också så här jag med det här med att... De här tabuna vi har, det kan, det, det kan ju få olika konsekvenser också beroende på vad man är. Va? För att jag, när, när Linda berättade i den här rättegången hur eh, den här reaktionen blev på dokumentären i den lilla by som hon bor i i Finland då i Kronoby, det var ju helt. Bissart att höra, jag hade inte riktigt tagit in det här för jag, jag känner ju Linda, vi har ju pratat om det här, men, men det var ju så att eh, dagen efter den här dokumentären hade sänds då med mm. den här vaccinkringen med Linda så skickade då eh, ordföranden i Kronoby kommun skickade ett mejl till alla anställda. Vi tar fullständigt avstånd från eh, Linda och, och Linda Karlström och sådär. Hon har ju varit engagerad i kommunen och hon var liksom eh, tränare. Hon, mm. hon tränar eh, gymnastik då. Mm. Så att hon, hon blev ju vad man eh, på medeltiden kallade för bandlyst då va? Helt, och, och, och det var så jag tycker det var också så här att han hade inte ens liksom den här chefen, kommunchefen, han hade inte ens lyft på luren och pratat med Linda innan ut här det är så, vi är såna... mm. ja, vi är en församling som, som verkligen följer... Förlåt? Det är sådana enastående skitstövlar. Ja, ja. Och nu är det väl så att... De, de, han är ju en skitstövlar här det är, det är ju ingenting att snacka om. Det är en, en, en mycket usel man. Men vi är, är ju inte helt olika från tradesare. Förlåt? Det är, inte, det är ju inte så enormt olika vi svenskar. Han var väl svensk? Nej, nej, nej. nej, nej. Från Schweizare. och Aha, ska Jag ska prata en, en historia om eh, en, ja, bara en artikel som jag läste. Mm. Då hade alltså en eh, SVP, det är ju det största partiet i Schweiz. Då hade han en kille då, lokal någonting eh, ordförande, eller om han var någon ledamot eller något sånt där. Då han åkte runt med sin eh, stora fil och övertalat horor i olika byar att klicka in i bilen och knulla med en, en kille som han hade med sig där inför kameran och så hade det på en webbsite som heter Swiss Fuckers som man då fick betala 10 frang om man ville prenumerera på det tyckte jag var väldigt roligt att se så liksom. det var lite mer lokalt och lite, lite verkligt på något sätt då och där höll han på med några år och sen upptäckte en, en journalist att det är inte klokt. Han jobbar ju för SVP. Och SVP är ju som Sverigedemokraterna lite så mindre populära och bland i journalistkretsar. Och då skriver hon, och då så den här artikeln och det är ju inter, det är egentligen intervjuer då. Hon, hon ringde upp till den här killen själv och grälade på honom och sa att ja men jag håller inte på med det där längre, sa han då. Och så, och så ringde hon upp till partichefen då i det distriktet och vi krävde naturligtvis att han skulle avskedas och diskvalificeras från allting och så vidare och, han, och killen bara frågade sig har han gjort någonting olagligt så det, var liksom, det blev bara en artikel inte så stor sen blev ju ingenting mer för det var ingen som pulade och den här, parti, den här killen då som bara, bara avspisade journalisten med fråga om det var någonting olagligt alltså det det, det, det, det betyder ju inte att Killen fick förnyat Förtroende Men det betyder ju att han tänkte ju inte Böja sig och bli smiskad av en journalist För den sakens skull Det bestämde, bestämde ju hans parti själv om, Han blir ju vald varje gång Varje år på någon jävla stämma Och naturligtvis hade han kanske inte blivit Vald nästa gång Men det enda som han behövde veta för att fatta beslut Om killen skulle ut på en gång Det var ju att han hade gjort olagligt Okej, okay. ja, tack så mycket Det var ingen mer med det och det här är ju som liksom, Det här var politiker Och den där killen i, i Finland Var väl också en politiker jag tror inte de är så där väldigt helt olika Och jag menar det att Schweizarna är annorlunda Eller har blivit annorlunda Genom att De har en egen personlig Myndighet i och med att de har Demokrati i det landet mm. Det spelar någon roll Vad man själv anser och tycker Man röstar många gånger om året Om olika saker Folk kommer att fråga eller hur vill du ha det? Medan i Norden så är, är, är man uppfostrad sedan kanske flera hundra år tillbaka med att det är bäst för dig att göra som du känner på det, att de övriga makterna vill. Och därmed så har man tryckt ner människans myn personliga myndighet så långt att man får människan att göra sådana här vidrigheter som den där Tuntin i, i Karleby kommun gjorde. Det hade inte hänt i Sverige. Det var överhuvudtaget. Aldrig. Nej och sen så finns det ju en, en, en ritual i detta också. Eller man ska uttrycka det då. Och det är ju det att när man har äh, blivit... Äh, äh, ut fin, stämplade eller man ska uttrycka det då va? i, i, i ja, svensk risktelevision som det här och det är väl liksom det, det då, då kommer ju allt tryck på en då va? alla vänner och eh, kringen då va ja nu måste du göra avbön du måste be om ursäkt och eh, det var väl det var ju säga ju bara för sin egen skull det är bara för sin egen skull eftersom mm. de är oroliga för att det ska liksom smitta av sig på dem på något sätt. Mm. Ja, men precis. Och det är också sådana här liksom, sektbeteenden. De, de, de har blivit skidstövlar. De, ja. de har blivit dåliga, svaga, omyndiga och osjälvständiga och oförmögna att eh, föreställa sig att man faktiskt kan stå upp för sig själv och säga nej. Mm. Detta är inte någonting som inom naturlaget det ska vara på det här sättet Utan det, där går rätt till Det kan ju ta några år mm. Ja nej, nej. Mm. Mm. Paul Hollen Det var en sån där namn som hoppade upp i mitt huvud När du beskrev det här med taxin och... <laughs> Är det någon som kommer ihåg honom? Nej mm. ja, Det kanske är någon lyssnare. lyssnade <laughs> Som tyckte det var roligt Han gjorde något sådant konstigt På 90-talet tror jag det var Åka över till Lettland Och gjorde någon Ja, något Konstnätisering ja, mm. mm. Robinson, fantastiskt Men Jag tänkte, mm. du bor ju i Schweiz Där har, har du någon insikt i varför Schweizergadet vaktar Vatikanen till exempel, vad säger man i Schweiz att det, Vad är bakgrunden till det Ja Det är väl samma sak Som att med Kaliferna eller vad det var för någonting De hade vikingar för att de var mest Pålitliga Mm -hmm. Schweiz är ju, är ju en, en ytterligare sak som ja det har vi ju i Sverige och Schweiz fortfarande gemensamt vi är relativt pålitliga och det, det kan man faktiskt mäta för att eh, marknaden för, för förlikningsadvokater. den är, har eh, Schweiz är nummer ett på det förliknings alltså det är ju en form av privat domare som nog ska vara omutbar. Och i, i Schweiz. Och Sverige har, är också ganska långt framme på, på, på det där. Det vet inte hur mycket. Men Schweizarna är, har väldigt stor marknadsandel på förlikningar. Beroende på att de är mer, mer pålitliga än annat. annat folk, mindre korrumperade. Mm -hmm. ja, det är en reflektion. Det kan inte vara att Sverige och Schweiz är väl lite av stormens öga. Schweiz har väl en väldigt omfattande bankverksamhet till exempel där man trycker upp pengar ur, ur ingenting. Mm. Det är väl ingenting som gör det mer pålitliga. Mm. Men ja, det kanske det kan är en effekt av samma sak att folk sätter sina pengar i länder där folk inte är så tjuvaktiga som de är i ens eget land. Mm. Mm. Har du tittat någonting på det finansiella systemet och det här med fractional reserve banking och hur bank pengar blir till från början. Ja, alltså. Jag förstår ju att det där är, är, är frestande för, för de som kan driva systemet. Men jag tror inte att vi faktiskt har någon nytta av sånt där. Det blir ju liksom en, det blir en, en snöbollseffekt eller någon slags. Det blir ju en, en bubblare där till slut. Och på den tiden som vi hade guldfot, ta, ta, återigen upp det här med 1871 till, till första världskriget, gick det jävligt bra. Men priserna var, alltså lönerna de gick ju upp och ner beroende på hur det gick för företaget, men priserna var samma hela tiden och mm. eh, jag, jag tror inte det finns jag, jag har inte studerat det där noga men jag tror inte det finns någon skäl att, att ha det på det där sättet för att det sätter ju det sätter ju enorm eh, makt i, i händerna på folk som inte är valda Precis, och det är väl där man har kommit till den här situationen idag att ingen äger sin egen lägenhet utan har ett jättestort <skratt> lån till banken att eh... Att man lånar ut pengar som man inte har och så tar man in ränta på de pengarna så det innebär ju att de pengar som existerar är ju skulder till syvende och sist. Och det som är värt någonting är ju människors framtida arbetsinsats och vad man lyckas åstadkomma hittills i form av hus, byggnader, bilar och så vidare. Så att pengarsystemet är ju ett sätt att kontrollera människor, att få dem att bli lydiga... Ja, slavar som går till sina jobb pliktskyldigt varje dag och utför sina arbetssysslor och håller sig sysselsatta för ja, för att vara en kugg i maskineriet helt enkelt ja Absolut, absolut. Ja, men det, de, de har, de har ju Problemet för eliten det är ju att ingenjörerna hela tiden skapar mer välstånd och detta om inte det sugs upp på något sätt och förstörs, eller skäls, eller omfördelas till mindre dugliga människor, eller utomlands. ja, Då kommer allt för många att bli allt för Det är därför som det är hon fattar väl inte det. Men hon säger att det är, det är häftigt att betala skatt. Och det, det finns ju många gånger som man har undrat. Vill sossarna ha höga skatter Och svaret är har ja, det visst fan vill de det Och sossarna det är ju inte någon arbetarrörelse Och har inte varit på länge Utan det är ju Det är ju det finansiella eliten Som vill kontrollera det här, Den här Kontantbalansen Så det kallas att Hur mycket folk har Själva ifall att de blir Arbetslösa Har de en vecka eller har de tre år Mm. Eller så några år till Precis. Men jag, jag tänker lite att Det bara se mig som exempel Jag har ganska många år Så jag har inte behöver tänka på, på det. Och det Och se hur jag beter mig Jag är ju inte mer begåvad Eller Inte särskilt mycket mer insiktsfull Eller handlingskraftig än någon annan Men jag behöver inte bekymra mig Om att de ska dra undan mattan för mig Ekonomiskt och det blir väldigt många Fler sådana ifall att det där uh, går out of hand mm. kan man säga att det har blivit i USA, där det dyker upp sådana som uh, <clears throat> Donald Trump det, det dyker upp folk som är som har själva blivit rika och, och som ger sig in i, i, i striden genom att de, de har fuck off money eller vad det kallas för. jag tror att det är en viktig grej att de hela tiden på något sätt ser till att folk har precis så att de klarar sig och är ganska nöjda. Mm. Ja, jag tänker att ä, ingenjörer och forskare i allmänhet. De har ju sin ä, försörjning ä, någonstans ifrån. Och det finns ju en som betalar deras lön. Och ä, de ä, får ju förhållningsregler för vad de får for eller, ä, forska kring och inte forska kring. Och dessutom vad de ska komma fram till för resultat för att de ska fortsätta få pengar. Så att man kan ju ur det härleda att, att forskningen och den här ingenjörskonsten är ju väldigt styrd. Och ja, till exempel med ingenjörskonst så idag så gör det ju, görs det ju ingenting som är direkt hållbart i längden utan det görs för att kunna ersättas eller det ska vara... Ett ständigt behov som människor har. Istället som man gjorde förr i tiden. Att man kanske snickrade en, en möbel som var väldigt fin. Och sen så gick den i arv i generationer. För att man gjorde den så gedigen så, och så fin. Så att um, folk ville ha den. Men nu har vi Ikea-möbler som är gjorde av uh, masonitskivor. Som blev slitna och går sönder. Så att folk slänger det istället. För att, uh, för att det inte håller helt enkelt så att vi hade ju kunnat ha ett mer hållbart system om vi inte hade den här ständigt ekonomiska tillväxten som gör att vi inte kan tillverka produkter som håller i längden, som gör att vi inte behöver köpa så mycket eh, nya saker hela tiden det Är det tillväxten som gör att eh, folk nöjer sig med skit? Det är ju att tillväxten skäls och folk hade varit så pass rika som de gärna som de förtjänar att vara då hade de valt ut en jättebra snickare och göra ett riktigt bra bord åt sig och då hade snickaren i fråga, hade fått hålla de pengarna själv som man hade fått utav den som vi har. det för folk vill inte ha skit men de känner att för att, för att hålla mig någorlunda i, i, i den nivå som jag vill vara och där, där dinglas ju naturligtvis en massa miljonärer På TV upp som kör omkring Och är, är, är Ferrari och så vidare Och brottslingar och sånt där va? Men eh, Det är ju på grund av att de har för lite pengar Som de inte eh, Har kvalitet På sina grejer Inte för att tillväxten Alltså till, tillväxten hade varit Alltså den tillväxt som, som Kommer människorna till godo Den skulle jag gärna se var avsevärt större. För att om den var demokratiskt kontrollerad, eller till och med individuellt kontrollerad. så att, alltså, att regeringen inte hade med det att göra som folk tjänar, vilket inte är nödvändigt faktiskt, då hade då hade folk varit avsevärt mer självständiga då hade de fattat vettigare beslut, tagit mer ansvar och varit lyckligare. Mm. Ja, det här med med liksom pengar och ekonomi och det monetära systemet och hur det fungerar liksom och sådär. Det är ju den ja, <laughs> eviga frågan. Och, och, ja, det var ju det här med guldmyntfoto Det hade ju en liksom bra effekt i det att då, då har man knutit eh, det monetära systemet till någonting som det inte går att göra mer av utan vidare. då va? Och det har vi ju sett liksom att med den här Fiat-valutan då att att liksom eh, mängden pengar i systemet hela tiden ökar och nu, är ju liksom, nu är det liksom nu är inga papperspengar heller utan nu är det bara ja, lite nollor som ett nollor som justeras i, i eh, datorminnen och så där va. Men jag tänker på det att en sak som, som har ju hänt och det, och jag menar det det sysslar man med även när det var guld som gällde va. men det var ju liksom att styra nationers och regioners utveckling och använda pengar som ett, ett, ett kontrollmedel då jag menar så som det funkar idag jag menar vi pratar om det här med, med skulder och lån och sånt och, och jag, jag tänker så här men rätta mig om jag har fel men det är ju väldigt lätt att styra ett en nations konjunktur, eller liksom om man, om man kontrollerar det monetära systemet. För att det blir ju så här med när bankerna skapar pengar då så behäftas ju de alltid med en skuld, va? och det är ju bankerna som skapar pengar. Det, det är ju det här fraction reserve banking. Va? Jag menar, om jag, om jag, om jag gnetar i år ut och år in med den lön som jag har så kanske jag kan få upp till en, en miljon efter ett tag. Då, Men då, då får jag hålla på jävligt länge och jobba jävligt hårt. Men om jag mm. går till banken och säger att jag behöver köpa ett hus. Ja, varsågod. jag får du fem miljoner. De skapar mm. ju de pengarna när de ställer ut lånet. va Men samtidigt mm. så skapas det en skuld till mig. Och det är mm. ju väldigt orättvist hur bankerna skapar pengar jämfört med hur jag kan skapa pengar då. Att jobba. Men sen har vi ju då den andra sidan av det. Och det är ju hur staten kan skapa pengar när staten får lov att göra det. För då kan ju de, de kan ju skapa pengar, och sen så kan de så att säga få hjulen att snurra, som det heter. Va? Att de skapar pengar som inte är behäftade med en skuld, och så köper de massa grejer. Tyvärr är det väl ofta stridsvagnar de köper, då, va? Men då kommer ju de pengarna ut i systemet och de är inte behäftade med skuld och så blir det en jävla fart på ekonomin och alla får det jättebra och, och, och, och kan göra hur de vill. Va? Så blir alla så glada över den där ledaren med vältrimmad mustasch eller vad det nu är va? och gör allt han vill och så vidare. Va? men alltså, det, är inte, liksom det, här, det är ju ett kontrollmedel stålarna och det monetära systemet och ja det, det kanske är Rothschild som, som ligger bakom det här eh, eller så är han bara en patsie eller man ska uttrycka det va men vi har ju ett internationellt eller ett globalt kontrollerat monetärt system liksom och jag menar en och jag menar, det är ju som man pratar om det här med oljedollar då va att eh, eh, Oljan och energin kan man väl säga är det stora. Den, den är ju liksom basen eller det som står ovanpå detta. Liksom. Eller, ja, det är ju mycket med energin som man kontrollerar världen. Eller vad tänker du om det Karl? Det Är jag ute och snurrar? <laughs> ja, ja det gör du för att eh, du tror att eh, bara för att alla riksbankschefen gör samma sak som den amerikanska riksbankschefen gör tio minuter senare. Det betyder inte att de måste det, att de är kontrollerade. Det betyder att de är sådana som Linda Karlströms kommunstyresordförande som är, äh, låter sig kontrolleras. Naturligtvis så är det väl någon, någon statsminister som säger till riksbankschef om man ska göra och så vidare. Men det här är alltså... Äh, det, det, det här är en o, det, man behöver inte lyda folk som man inte lyder under Man är inte skyldig som svensk riksbankschef Att lyda vad någon EC, europeisk centralbankschef vill att man ska göra För att han säger att vi måste eller något sånt där Man behöver inte det Man, man gör som man vill Men är man en, en sådan där Vad hette han den där så som, som, som förbannade Är man en sån person Så, så Lyssnar man hela tiden Det kallas inom näringslivet för cyklister Man, man hukar ner och Hukar upp Och sparkar, trampar ner Då Det finns väldigt många sådana människor Och det, framförallt i sådana sådana demoraliserade eh, samhällen som har blivit utsatta för, o, för köns avkörning på något sätt. Omanliga samhällen där man har lärt sig generation efter generation att man, eh, man ska bara lyda. Då får man sådana där så att den här heter den, Powell eller vad heter hon Gällen i, i USA om du bara, du bara, hon börjar släppa en fis så, så, så gör den svenska riksbankschefen samma sak det behöver han inte Nej. Det, det är en, en av skälen som uppges varför folk var så arga på på, på tyskarna efter första världskriget eftersom de inte ville låna några pengar och de, de klarade sig bra utan internationella organisationer och, och trots att de var bojkotterade mm. ja, det fanns ju många andra skäl också men det var ett av skälen att det här får ju inte gå bra mm. och det, det, det, det är det som är vår uppgift så inom alternativmedia och, och visa att det går man behöver inte göra som man blir tillsagd. Mm. Mm. Det, det, det kunde den svenska riksdagschefen också göra. Det, det, det kunde den, här, den svenska statsministern och de svenska partiledarna också göra. De vet ju för fan att Sverige inte blir säkrare av att gå med i NATO. Att gå i en militär med ett land på andra ändarna av jordklotet mot sin granne. Hur fan kan det leda till större säkerhet? Det vet ju de, och det, det här har ju varit liksom total enighet om detta, för fan i hundra år, om inte två hundra år. Mm. Och, och så plötsligt så säger någon det och så ska de göra det allihop på en gång. Ja, det är väl så, så... Jag skulle säga så att ja, det är väl så att de vet det. Men de vet väl också att om de, de säger det så, mm. så har de inte 200 000 papp netto på bankkontot varje månad. Då är det slut med det. Då, då är de inte kvar på jobbet. Jag tror man de har fler. Jag tror... Rent från De utses ju faktiskt av svenska väljare. De skulle ju bara kunna säga åt. Hörde ni på SVT nu så rapporterar ni som jag vill för nu vill jag det här annars så flyger ni, det är en som utser styrelsen för Sveriges Television det är precis som med ungerna, det går och de bara säger till så här, nu blir det så här jag är vald, ansvarig och så här ska vi ha det folk respekterar det och det ska absolut gå de, de skulle inte, USA skulle inte komma med några jävla hangar-fartyg och börja peppra Stockholm för den saken skull absolut inte man, man kan leva ett, ett hederligt liv och det är inte alls säkert att det blir så jävla mycket sämre. Men man måste ju ha lite personlig ryggrad. Man måste ju, det måste ju finnas personligheter som i, i, på, på de makt, maktutövande ställena. Och tricket för, för, för systemet det är ju att jaga bort personligheterna redan på ungdomsförbundsnivå. Så det inte kommer upp några sådana som Orban. Mm. Men, mm. men många av dem i de här positionerna som vi pratar om nu är ju faktiskt knutna till olika typer av äh, hemliga sällskap där man har svurit de här gäddena. Så att det, det är ju ett, ett sätt också... Äh, att se till så att de inte blir så självständiga och, och gör som de själva vill och som de tycker är moraliskt rätt. För att det är ju faktiskt så att man väljer ut de som har moraliska skrupplor i logerna för att tillsätta på just de här positionerna. Men man behöver ju inte gå med i sällskapet faktiskt. Nej, men då kanske man inte får en sån position eh, av, som har så stort inflytande heller. Ja, man väljer ju till sina positioner. Mm, ja K kanske utåt sett att det är ett formellt val men sen så äh, väljs ju de där på, på andra sätt än vad som redovisas för oss offentligt skulle jag säga mm. ja, Jag tenderar faktiskt att äh, äh, inte vilja ändra systemet jag tror systemet är bra men Tillämpningen är väldigt dålig Jag tror lagarna är bra men det finns ingen tillämpning mm. Till och med den svenska demokratin Jag tror inte man behöver ändra Särskilt många bok, bokstäver Men man kan ju inte för fan ha, ha, ha, ha Sådana skitstövlar som går med i första eh, orden Och tar ordet order därifrån Istället för från sina väljare mm. Det är ju en personlig brist Hos de människorna som så springer efter någon, någon, någon slags eh, jävla läskig och, och efter några, några tiotusen lappar. De får ju inte mycket. Mm. Mm. Ja, men det, det är liksom... Det är, ja, det är knepiga frågor, men jag är nog efter de här... Alltså, att demokrati, det är... Som, så som den demokrati fungerar vi har idag i våra demokratier, den är ett system som skapar illusionen av folkbestämmande. Men det är inget folkbestämmande. Och det, så, så som det gör, alltså det som hjälper att hålla upp den här illusionen också då, det är ju eh, media som blir våra glasögon då. Den, den ser vi världen genom och, och media väljer att visa vissa saker och inte visa andra det är väl speciellt det man ska titta efter det som inte media visar och det som de aldrig pratar om oavsett vad de har för eh, politisk eh, ställning eller, eh, ja. och sen så har vi ju liksom det här ja, kontrollerade utbildningsväsendet den, den kontrollerade vetenskapen och jag menar om vi tar det här med, med demokrati och men det finns ju ett begrepp som heter illusionen av val va? Ja du kan du kan välja pesten eller du kan välja koloran liksom och, och jag tycker man, man ser hur det här spela ut sig väldigt mycket i USA då för att där har man ju ett lågt valdeltagande och det blir ju ett problem va för att då tappar ju demokratin sin legitimitet då, om, om folk överhuvudtaget inte går och röstar så då måste man ju få ett visst valdeltagande i USA då och vad är bästa sättet att få människor att göra som man vill, jo men det är att skrämmas göra dem rädda så därför så har man en galning då vi kan ju ta Hillary och sen så har vi en annan galning då vi kan kalla honom Trump. Och så, så skrämmer man liksom att ni, den här galningen ska väl inte få styra landet. Nej, men den här galningen ska inte heller få styra landet. Mm. Och sen så är det väldigt lätt att kontrollera också, bara för skojs skull, för det egentligen spelar det inte så stor roll. Men det är ju lätt att kontrollera också vilken galning då man vill ska uh, vinna valet. För att då plockar man ju bara fram ett tredje parti som tar lite väljare av den som man inte vill. <laughs> Det här ja, ja. Ja. Så att, alltså det här med, med det demokratiska som vi har alltså det, det fungerar ju inte men det fungerar väl till en viss nivå liksom, att ibland så så började ett, ett folk det växer fram ur folkviljan då, ett, ett Sverigedemokraterna till exempel då, men sen så när de har kommit över spärren då det börjar bli möjligheter att få heltidsbetalade politiker jobb på det här ja, men då, då börjar det erodera tror jag <laughs> och, så, ja, och så är det en del av, av det, illusionen det, det, av val jag låter väldigt synlig men det är, jag... Det är det annat som jag jag tror Nej men det, ja, det är ju där igen då va? att ja, en, Jag menar man vill ju inte, för det är ju det där. Ja men demokrati är inte det bästa då men det, det är det bästa vi kan ha. Vi vill inte ha en, en vi vill inte ha Nordkorea liksom eller ett, ett, ett Sovjetunionen eller ett Kina då va. Nej det vill vi inte ha såklart. Men, men det behöver ju inte betyda... Nej, men det hålls ju fram då som, som uh, inte det perfekta, men, men det bästa alternativet, den typen av demokrati vi har idag. Och, men problemet är ju det att, som jag ser det, att det är inte en demokrati utan man skapar en illusion av folkbestämmande. Och för att det ska vara, och, och jag tror det är grader i det också, va, men ska man ha en, en mindre illusion och ett mer folkbestämmande så behöver man ja göra mycket om det som du pratar om kolla lite jävla jävlar och namma och, och, och, och i människor och sen så behöver jag ett media och en vetenskap som inte är eh, fullständigt fördjugen eh, och, ja, ja, och det monetära systemet tror jag också faktiskt är ett stort problem liksom. ja, nej, vi, vi kan ju inte ändra på det men det, det, det finns ju en möjlig väg det är ju att man att det dyker upp folk som duger någonting till och kandiderar och säger sanningen och det, det är ju så att eh, folk vet ju vad som är sanning och lögn det, är, det hör nah. <laughs> ja, förlåt, man ja förlåt de de, de, om de bara hör lögner så då vet de ju inte det naturligtvis men om de hör sanning så vet de vad som är sanning och om den personen är tillräckligt eh, kraftfull och eh, visar det som eh, väljaren Få väljaren att tro på honom att han inte bara har rätt utan att han kommer att vinna också. Så, så har han statens, efter ett tag så har han ju statens makt, har han 51 procent av väljarna. Då kan han se till att vetenskapen blir korrekt. Att utbildningen blir sanningsenlig och att medierna håller sig i skinnet. Han kan stifta lagar om att medier får inte till exempel influera så alltså till exempel om, om det skulle finnas någon tidningskonsern här som var rysk så skulle de ju förbjuda den bums, eller hur? Mm. Det kan man ja. göra med den amerikanska också. Men det här att, att kontrollera... vill och, och, och, ja. li, ...och se till att hålla lite jävlar amma och se till att gå på lite grann. Ja. ja. Men det är ju, jag menar, det är ju, det är ju väldigt riskt. Alltså, det pratar man om det här om, om staten börjar kontrollera medierna. Va? Då har vi en totalitär eh, diktatur. Då. Det, är ju, det är ju väldigt farligt. Vi kan ju inte göra så som, eh, eh, som de flesta tror. att. Ja, nu måste vi återställa den demokrati som vi hade 1968- för då sätter du ju bara igång igen Och sen, sen år senare så är det samma skit Vi måste ju ge dem Vi måste ju ge dem Minst samma hårda bandage Som vi blivit utsatta för De som, inte, de som arbetar emot Folket Ska inte bo i Sverige De ska ut mm. Och Just nu Så är det de som bestämmer Vilka som är som, som ska bo i Sverige och få yttra sig och så vidare och vilka som ska få stryk så fort de, så fort de går ut på, på gatan och om folket väljer någon annan så, så blir det andra personer som, som kommer att uteslutas ur eh, maktapparaten och inte får jobba åt staten och inte få bedriva eh, någon subversiv verksamhet överhuvudtaget inte, och, och, det, liksom det, det är faktiskt någon som bestämmer även i Sverige att de som bestämmer de ger ju bara makten vidare till anonyma personer i bakgrunden och utomlands. Det är väldigt att göra. Det behöver inte göra så. Mm. Nej, men den, det är. Det, ja, det... det är ingenting som är omöjligt. Nej. Nej, jag förstår vad du menar. Men... Och jag tänkte också på det här. Alltså, känner du till det här begreppet? Nyttiga, en, en nyttig idiot Carl ja. att man kan vara en nyttig idiot och det är ju det här man agerar på ett sätt liksom men så vill man inte se hela bilden och det gör ju att ja mm. och, jag, och jag kan ju tyvärr säga det att jag vad det gäller den, den svenska eh, nationella rörelsen så vill jag nog eh, säga att av mycket av det jag, jag har sett hur den har agerat de här senaste åren så har det varit nyttig idioti tyvärr. Mm. Och ett exempel jag kan ge det var ju det här med när, när de drog igång eh, coronacirkusen. Då, då satt ju den här nationella radion och eh, de drog ju, vad hette det, coronabunken va? Hade de. Där de satt och pratade om hur fruktansvärt det här var och hur många ja, spred så mycket skräck och oro eh, kring det här. Ja, det? ja det, var mm. väl, det var väl Radio Nordfront sen så har det väl Radio Svegot också men det som var gemensamt med dem är att de har inte satt in i eh, vad vetenskapen, eh, hur de anser att de har kommit fram till att virus finns eller inte vilket vi har satt oss in i då men då tog ju de ur det här perspektivet om, om vi hade suttit vid makten då hade vi minst an. Stängt ner gränsen omedelbunds så inte väntat som den nuvarande regeringen gjorde då. Men då har man ju inte kommit till den insikten då. att alltså, det, det finns ju inga bevis för virusexistens. Alltså finns det inget, ingen orsak att stänga ner gränserna bara för att um, massmedia globalt säger att det finns ett smittsamt virus som kommer att sprida sig över jorden. Och det blir också väldigt farligt då om man tänker att det här, de strävar efter att få en maktposition i Sverige. Om man faktiskt får det så då kommer de ju förmodligen göra det de säger. Och, och ja. alltså i global media att nu stänger vi ner gränserna så, så står de först i raden och jajamensan, det ska vi se till att göra. så att, men Det gäller ju att ha rätt kunskap och information. Mm. Mm. Mm. Om... Då, då, får ju, då får vi ju inte några röster. Menar, det, det var ju samma med Freda Vidar Nord, var ju under första tiden och där, men också han hade ju den här också, den här idén och att man, det var ett allvarligt, och man måste locka down och hela det rasket men men folk styr alltså, folkstyr. det fungerar ju så på att vissa har de idéerna och vissa de idéerna och sen så får man se vad som funkar. Och majoriteten är, skulle ju aldrig välja någon sån lockdown artist till, till, till, till makthavare Vid, ett, efter ett fritt meningsutbyte naturligtvis Och jag tror inte att jag ens efter ett, ett, ett ofritt meningsutbyte Du blir inte orolig för det mm. Men det här med dem demokrati också, vilka är det egentligen då som ska ha rösträtt? Alltså nu har ju vi tagit in en massa människor i Sverige som egentligen inte borde vara här Ska de ha rösträtt och bör sådana personer som inte har satt sig in i olika frågor Ha rösträtt i någonting som de inte vet någonting om? Det blir ju mer att det borde ju mer vara meritokratiskt att en person som har satt in väldigt väl i ett ämne borde ju ha större tyngd i sin åsikt än vad de som inte har satt in ämnet har. Ja, det en intressant. Tack. Förr så hade man ju bara röstat i betalade skatt. Tror jag. Mm. <hör> för den, de reformerna som skedde i sekelskiftet och nått. Mm. Ja. ja Vi har väl hållit igång ett tag Ska vi börja avrunda av kanske Ja visst, jag tycker vi kommit ganska långt ändå Ja, ja. Tack så jättemycket Det var fantastiskt eh, rolig och intressant diskussion Alltså verkligen mm. Tack så jättemycket ja. Jag hoppas inte blir besviken på mig Nej. Absolut inte <laughs> <laughs> Jag tänkte, har du några avslutande ord Någon, Någonting du vill uppmärksamma sånt innan vi säger hej då till lyssnarna här. Ja, alltså en sammanfattning av det som jag gärna vill ha sagt det är ju att vi, vi måste börja med oss själva och se efter vad det är för jäkla personer som vi accepterar som, alltså, som, vi, som vi röstar på. Och sen så om man, om man har någonting att komma med så ska man faktiskt ställa upp själv. Man behöver inte vara rädd för att engagera sig, för det är inte farligt. Faktiskt. Det är inte dumt farligt. Och eh, ett bra sätt är ju åtminstone att komma på, på våra mässor. Eftersom bokpressorna, eftersom eh, det är något som övrigheten ogillar väldigt. När en massa folk kommer tillsammans som de inte vill ska träffas. Antifantra, de de kommer inte ens på parkeringen. Och vet att det är ingen idé. Mm. Vältalat. Ja, vältalat. Men då säger vi hej då till lyssnarna här. Och på återhörande. Hej, hej. Av bäst i vår jordfäst Och hon Som drängs i dunsta väld Det är klövnat om